Tak apalah kita Kita jadikan buku yang ada di tangan ni eh. Buku ada tangan tuan-tuan Musimil yang musimak tu sebagai Cerita perbincangan kita Iaitu bermula di muka surat 6 Muka surat 6 sampai akhirnya eh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulil amin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in Alhamdulillah alladhi ja'ala as salata tariqata al muttaqin wa ja'ala fiha qurrata 'ayni sayyidil mursalin wa min arkanid din Wa ja'ala fiha jannat al-ajilah li'l-muhibbin Wa ma'din asra lil'asyakin Wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammad rasuli rabbil alamin Wa syafi'il muznibin Wa ala alihi wa ashabihi Wa itratihi al-tahirin Salatan wa salaman daimain ilayimiddin Amma ba'd Yang rahmatihi Masjid Al-Ikhlas, Pengerusi dan Jemaah Taqwa serta Lajnah Dakwah Masjid dan Tarbiah Masjid Al-Ikhlas di Pasir Lada ini. <tuh> Muslimin dan muslimat pada peserta daurah Tahsinus Salah. Ya itulah perbincangan kita tentang mencari merungkai kesempurnaan salat yang kita lakukan. Sepanjang hidup kita, selagi kita diberi oleh Allah SWT peluang, kesihatan dan semua perkara yang selagi ianya tidak gugur daripada kita, maka salat itulah merupakan satu perkara yang tak mungkin seorang itu meninggalkannya. Kala itulah disebut sebagai as-salatul imadudin. Salat itu sebagai tiang agama. Suatu bangunan tidak akan kekal sekiranya tiangnya tidak kuat. Maka perbincangan yang disebut dalam kitab kita dalam perbincangan kita pada pagi ini, yang pertama sekali Allah SWT telah jelaskan kepada kita dalam Al Quran Karim, عَلَمُ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا Salat itu bagi orang mukmin. Allah merupakan suatu perkara yang di fardukan. Dan di dalam waktu yang telah ditetapkan. Satunya fardu. Yang kedua mempunyai masa yang terhad. Mungkin satu salat tak lebih daripada satu jam. Dia telah salat maghrib, Salat subuh. Satu jam lebih saja. Jarak yang dibenarkan. Untuk menunaikan salat itu. Maka dia merupakan suatu ibadah yang berwaktu. Dan waktunya tidaklah terlalu luas waktu yang cukup sempit dalam perbincangan tentang salat kita tak boleh lari daripada matlamat ataupun maksad objektif salat itu sendiri sebagaimana yang telah disebut oleh Allah subhanahu wa dalam Al-Quran Al-Karim A'udhu Billah minasyaitanirajim inna salatat kanak inna salatat anha'anil fahsyai wal munkar waladzikruullahi akbar wallahu ya'lamu matas na'oon suratul ankabut ayat 45 sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingati Allah iaitulah kita melakukan salat adalah lebih besar keutamanya dari ibadat-ibadat yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan jadi, matlamat besar dalam salat itu selain dia sebagai satu ibadah yang tak mungkin kita tinggalkan, dia juga merupakan suatu, mempunyai objektif yang lain, iaitulah salat ini mencegah manusia, daripada melakukan perbuatan keji dan mengkat. Apabila kita sebut tentang salat, iaitulah beribadah kepada Allah SWT, di dalam seruan yang pertama dalam Al-Quran Karim, yang dikenali dengan nama An-Nida'ul Awal, iaitulah seruan yang pertama dalam quran Allah subhanahu taala sebut, ya ayuhana, subhulu Rabbakum al-Ladhi khalakum waladzina min qablikum, lalakum tatakun. Wahai manusia, ini dia panggil seruan yang pertama. Kalau kita baca Quran, inilah ya ayat yang kita jumpa. Allah taala sebut, panggil manusia seluruhnya supaya menyembah Allah Tuhan mereka. Siapakah Allah itu? Maka diberinya pengetahuan Allah al-Ladhi halaqakum yang mencipta kamu mungkin kamu terlupa walladzina Orang qablakum orang-orang dulu daripada kamu juga tujuannya annakum tattaqun itu diantara tujuan ayat-ayat Allah Taala sebut kepada kita tentang beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka dalam surah al-baqarah ayat 21 ini dia panggil seruan yang pertama di dalam al-Quran bila kita pergi kepada Islam yang dibina di atas lima asas iaitulah mengucap dua kelima syahadah yang diikuti dengan salat puasa, zakat dan haji kalau kita ambil satu persatu huraian-huraiannya bermula daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah antasyahada la ilaha illallah itu maka itulah merupakan pintu masuk kepada Islam bagi orang yang tak mengucap walaupun dia Buat apa saja kebaikan, maka kebaikannya haba'an mahtura, dia akan berterbangan. Tidak ada kesan daripada ibadat dari sisi Allah SWT. Kemudian dibawa kepada kita, iaitulah yang kedua salat. Sebab apa salat ini? Kalau kita perhatikan, setelah seorang itu beriman kepada Allah, dia mengucap dua kelima syahadah. Syahadah mengucap ada tiga perkara yang telah kita belajar. Yang pertama, kata dengan lidah La ilaha illallah Tushadu ala ilaha illallah Kemudian Tasdik dengan hati Hati Kena mengakui Bahawa dia telah Beriman Oleh karena hati ini, Amal Qaldi Benda yang duduk dalam jiwa Yang kita tidak tahu Di mana orang ini beriman ke tak beriman Tak nampak kita Maka pada waktu itu Diminta Itu di antara hikmahnya Kenapa rukun Islam yang kedua itu Dipilih Salat Tidak haji Dan sebagainya sebab benda tak nampak ibadah kalbiyah, benda-benda dalam dalam dalaman ini tak nampak. Sama juga dengan kita, hari ini bila kita masuk bulan Ramadhan awal, umat Islam di seluruh dunia menyambut bulan cinta Rasul. Jadi berbagai-bagai cara orang tunjuk dia nak sayang ke Nabi. Ada yang buat perarakan, ada yang buat apa ni majlis-majlis. Tujuannya nak tunjuk dia sayang ke Nabi, salamualaikum warahmatullah. Ha, tapi bila kita tanya sungguh apa buktinya ini, dah buat sepanduk ni buktinya tu. betul ke dalam itu maka itulah perbincangan yang panjang ya. jadi bila kita kata kita beriman mana bukti kamu beriman maka Allah perdukan kepada kita rukun yang kedua yaitulah salat salat itu dengan makna kamu mesti melakukan perbuatan ini kitaban wajib mawkutan yang kedua berwaktu waktu ni tak boleh lepas mesti setiap waktunya ada waktu kecuali ketika diberi kelonggaran bila sewaktu kita bermusafir diberonggarkan dua waktu boleh digabungkan jadi satu dan seterusnya hari ni bila kita bercakap nak ulang kaji salat kita nak buat krusus salat Abi seperti dalam tajuk yang dia beri mungkin akan ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita rasa pelik rasa ajaib dia kata salat yang kita buat ni salat siapa? Ha, ini soalan-soalan inilah yang menimbulkan masalah kepada setengah kawan-kawan kita juga dia kata hak kita semaya macam tu, salat siapa? Ha, jadi seolah-olah bila kita kata kita nak buat salat Nabi ni macam hak salat lain tu salat orang lain ha, dan sama juga dengan yang sebaliknya pula uh, daurah tahsin memperkasakan salat mengikut Imam Syafi'i jadi nampak pincah pula Imam Syafi'i tak ikut Nabi ke jadi asing bila sebuah hak Nabi nampak bercanggah dengan hak-hak si ada bila sebuah hak ada seolah-olah bercanggah dengan hak Nabi alaihi wasallam. sebab itulah bila kita sebut tentang mafhum nak ajak orang kepada sifat salat lebih baik kita kata salat ke arah kesempurnaan salat mengulang kaji Sifat-sifat salat yang telah kita lakukan itu untuk menghilangkan rasa gerun setengah daripada masyarakat yang tidak memahami istilah yang digunakan. Maka bila kita sebut tentang mafhum dakwah kita, ajakkan kita, seruan kita kepada ulangkaji sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bermakna kita nak panggil orang ajar salat baru tidak. Salat Zuhur tak akan berubah daripada 4 kepada 5 tak ada ataupun salat subuh naik jadi 3 resmi baru tidak akan berlaku yang berlaku juga itu sah dah jarak sesak yang kita boleh tangkap dia bila-bila masa saja tak nah. ada nah, tadi maka di disinilah kita nak faham bagaimana nak memberi kefahaman kepada masyarakat bahawa kita panggil ulang kaji salat Karena salat yang kita buat memang sudah ada Daripada kita budak lagi. Kita belajar salat dengan, dengan atuk kita, dengan nenek kita, dengan ustaz kita, ustazah kita. Tapi lepas pada tu tak ulang-ulang dah. Tak ulang kaji dah. Duk buah atuk sampai hari ni. Jadi kalau sistem kereta hari ni ada pos pakum. Kau tak ada pos pakum ni? Eh? Pos pakum dah. Bila mari kena saman. Bila last-last minit, habis. oleh tu pasal kena buka kaunter sampai malam. Sebab apa? Pos pakum punya pasal. Kereta kita masuk pos pakum apa ni, kesihatan pemeriksaan kesihatan selalu dibuat maka ini pentingnya klinik salat yang kita adakan sahabat-sahabat kita adakan klinik salat anak di jabatan agama bersama dengan sahabat-sahabat pegawai-pegawai dakwah kita kata, kita buka klinik salat ini klinik bacaan masuk sini, bermula dengan fatihah tak kena, tak lepas dulu ini klinik dari sudut pergerakan Bagaimana cara tak Bagaimana cara rokok sujudnya. Dia panggil kliennya. Kan kita ni selalu buat check. Jadi, benda-benda lain kita boleh check. Dan dalam ibadat inilah yang sepatutnya kita ulang kaji. Yang sepatutnya lebih-lebih lagi memajib kewajipan kepada kita nak mengulangi kaji terhadap apa yang ada. Baik. Bila kita bincang tentang salat, dia tak akan lari daripada hadis ini, yang besar ini. Iaitulah hadis... Nabi saw yang diroyak oleh uh, apa ni Imam Al Bukhari rahimahullah taala dari seorang sahabat Nabi yang bernama Malik ibnul Hawiris. Malik ibnul Hawiris ini inilah satu-satunya hadis yang menceritakan arahan Nabi saw kepada umatnya. Nabi mengatakan sandu kamara itu muni usanik sedikit cerita. Kronologi Malik mana hadis ni supaya kita dapat perhatikan bahawa Seorang yang bernama Malik ibi Imil Huairis, dia cerita dia datang jumpa Nabi saw masuk Islam. Beberapa orang pemuda-pemuda Islam, wahna wahnah nu shababatun mutakaribun, pemuda yang sebaya omongnya. Mawi bila duduk dekat Nabi saw mereka telah belajar dengan Nabi kuliah ambil kursus tentang Islam. Saya sehinggalah selama fa'aqamna indahu inshrina laylatan dua puluh malam duduk di Madinah kata Malik Nabi SAW ini seorang yang rafiqan rahiman seorang pemimpin yang sangat kesenam belas lemah lembut dia, prihatin dia kepada kepada orang-orang yang bersamanya maka Nabi kita tanya nampaknya kamu ni dua puluh hari duduk sini dah, dah rasa lama siapa yang ada di kampung kamu kamu tinggal siapa ini kata ada mak ini kata ada ayah ini kata ada keluarga maka nabi kata irji'un ila ahliikum baliklah ke rumah masing-masing ke kampung masing-masing fa aqimu fihim kamu duduk bersama mereka wa'alimuhum ajarkan mereka apa yang telah kamu belajar ini kepentingan ya oh, untuk ilmu itu balik ke kampung masing-masing menyampaikan dakwah yang telah mereka sampai dan menjadi kewajiban bersama kita hari ini pun Sebagaimana arahan Nabi kepada malik dan kawan-kawan dia Bila lepas kita belajar, lepas kita dengar kuliah Yang sepatutnya kita sampaikan kepada keluarga kita Barulah dia jadi berpanjangan Kalau tidak kita faham Anak-anak tak faham Ini yang terjadi hari ini Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita mengadu Dia kata ni? Dia kata ustaz saya faham Tapi keluarga tak faham Nak payah macam mana kita tak pernah cerita kepada keluarga kita Tak pernah beritahu Tak pernah bawa dia mari ke kuliah-kuliah kita ha, itu diantara kepincangan diantara kelemahan kita sendiri maka Nabi SAW nak ajar dia beritahu kepada dia akhir sekali Nabi SAW memberitahu kepada Malik Nabi kata mu kena salat sebagaimana kamu tengok aku salat mu tengok aku sembahyang di sini lagu mana itulah yang kamu kena buat maka arahan itu arahan uh, bersifat mulut arahan Adapun bersifat amali, praktikalnya, sahabat-sahabat telah tengok apa yang Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam buat. Maka Nabi kita ajar dia, Faizah Hazaratus Salat, Falyu'adzin lakum ahadupum, Bila mari salat, kamu Waktu salat, Kamu kena azan dulu, Panjalah ceritanya. Kemudian, kita lihat. Sahabat-sahabat, hmm? Radiyallahu Ta'ala Anhu, Yang telah dipilih oleh Allah, Sebagai pemegang amanah umat ini. Para sahabat adalah merupakan pemegang amanah, kepada umat Nabi Muhammad SAW sebab mereka yang tengok Nabi kalau kita kata kita kena tengok kita kena salah sebagaimana Nabi salah kawan-kawan kita tweet sebelah kita kata awak tengok bila Nabi salah bukan ada video zaman tu bukan ada rakaman zaman, zaman kita ha, ini pun kadang-kadang terpukul gitu. betul juga mana boleh kita tengok nak salah seperti Nabi itu betul juga pada orang-orang yang tidak mahu berfikir maka kita tengok beberapa orang sahabat radhiyallahu taala anhum yang sangat prihatin kepada kita telah menceritakan kepada kita betapa mereka itu sendiri telah menukilkan kepada kita sifat-sifat salat nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka lihat sendiri bagaimana nabi kita lakukan jadi dua tiga nah, contohnya yang pertama Al Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada seorang sahabat nama dia Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid kata apa? "Kuntu ahfadukum li salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku ni hafar ingat kepada kamu yang apa ni sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ajarah bila apa ni kaiduhu dia kata, aku tengok iza kabara bila Nabi kita bertakbir ja'ala hida'a ah. Jadinya dia hizah aman kibali. Dia tengok tangan Nabi duduk dengar dekat bau Kemudian mari diwayat lain pula, naik pula sampai ke telinga, ini kita akan bincang dia. Itu, itu nama dia Abu Hamid al saidi Mari pula seorang yang kedua, nama dia Mutarif bin Abdullah. Mutarif ni dia kata dan Imran apa ni? Dia sembahyang berlakat Sayyidina Ali radhiyallahu taalahu dan seorang sahabat lagi bernama Imran Ibn Husain. Jadi bila salah Ali sesa sembahyang kata Mu'tarif Imran bin pegang pegangannya dia ya Mu'tarif dia kata apa qad zakkarani hadza bi salati rasulillah Ali telah memperingatkan aku mengingatkan aku nostalgia aku bersembahyang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya saya Ali telah melakukan solat secara amali abni selangkah demi selangkah satu tahap satu tahap yang nabi kita sallallahu alaihi wasallam lakukan Kemudian itu contoh-contoh yang kita boleh kutip. Contoh yang ketiga ialah Malik bin Suairis yang, yang menerima arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat wasallu kama raaitumni usadi. Malik bin Suairis radhiyallahu taala anhu dia pergi kepada satu kampung seorang sahabat nama dia Abi Kilabah bila malik-malik ke masjid kampung ini, dia kata apa? kumpul orang kampung ini. inni la usalli bikum wa ma'uridus farah. aku akan lakukan salat pada sekarang, sedangkan waktu ini bukan waktu salat, tapi aku nak semayang. apa yang dia nak buat? usalli kaifa ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam sallam, aku akan lakukan salat sebagaimana aku tengok nabi salat. jadi kamu semua tengok, inilah pergerakan-pergerakan yakubat ya, kemudian ada uh, hadis ya, ya, yang keempat yaitu hadis al barak bin Azib radhiyallahu taala nu seorang sahabat diriwayatkan oleh Muslim katanya raqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raqtu bermakna apalun nazar aku, aku teliti aku teliti sahabat hatinya salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat beberapa contoh Para sahabat begitu teliti Menukirkan kepada kita Tentang sifat-sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita rasa Inilah yang sepatutnya kita ulang kaji Yang sepatutnya kita Teliti Apakah sifat-sifat yang telah kita lakukan itu Tepat Dari sudut pergerakannya Walaupun dari sudut bilangannya Mungkin sudah tidak ada orang yang pertikaikan Dari sudut bilangan Kecuali tadi golongan golongan anti hadis saya tak tahu dia sembang macam mana. Hari ini golongan anti hadis nampaknya hidup balik. Hidup semula. Banyak dia masuk dalam dalam e kita, dia masuk dia cuba nak nak serang. Siapa dia kata haji ni boleh buat 4 kali setahun boleh. Berdasarkan kepada Quran. Ha kata senai lagu ni. Kaya tak buat haji, 4 kali setahun boleh buat. Ha. Jadi macam macam kepala otak dia guna otak dia sendiri dia tak mahu. pegang Pag dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita lihat bahawa sifat-sifat salah itu telah dinukirkan oleh para sahabat dengan begitu teliti, begitu amanah kepada kita. Maka apakah sikap kita di dalam menangani isu-isu yang tersebut? Maka kita katakan kebaikan yang sedia ada. Iaitulah sifat orang yang dah lakukan salah Kita kekalkan mana-mana bahagian yang kurang sempurna, maka bolehlah kita sempurnakan. Sama-sama kita teliti bagaimana keadaan yang ada. Di dalam kitab-kitab para ulama' yang terdahulu dan yang terkemudian Kita pergi pula kepada kelebihan salat Anda rasa mungkin masa kita tidak begitu mengizinkan Nanti boleh tengok dalam dalam ketah yang kita sediakan itu Di antara salat mempunyai kita baca tajuk jelah. lah eh? Salat itu mempunyai kelebihan yang cukup besar. Di sisi Allah Subhanahu SWT. Kerana orang melakukan salat itu. Iaitu lah orang yang bertakaruh kepada Allah. Yang menghampirkan diri dia kepada Allah. Melalui salat. Yang kedua. Orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Iaitulah. Dengan melakukan ibadat yang besar. Yang ketiga mengagungkan Allah. Apabila kita mendirikan syiar Allah wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub ini ayat Quran ini turun sewaktu nabi kita mengerjakan haji wa man yu'azzim sya'airallah siapa yang membesarkan syiar agama Allah subhanahu wa taala orang ini orang yang telah taqwal qulub menunjukkan hatinya bertaqwa jadi termasuk dalam salat ini termasuk daripada syiar agama Allah subhanahu wa taala hadis setengah orang ini bila bulan rabiul awal guna ayat yang sama mengatakan bahawa inilah dalil kita kena buat ...perarakan kerana membesarkan Nabi SAW. Jadi, nampaknya sangat jauhlah. istimbah ayat itu nak guna orang yang azim syair ...dengan mendirikan salat dan mengerjakan haji... sebagaimana yang ada di, di... ...ditafsirkan oleh para ulama. Yang seterusnya... ...kelebihan salat itu melahirkan kesyukuran. Mana rasa syukur? Nabi SAW... ...apabila dia berdiri sampai pecah kakinya. Sahabat-sahabat ditanya Rasulullah... Bukankah Rasulullah ni telah diampun oleh Allah dosa yang lepas, dosa yang akhir telah diampunkan apalagi menyusahkan diri sampai pecah kaki Nabi kata apa? syakura tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah mana tanda kita syukur iaitulah kita melakukan salat itu sendiri seterusnya limpahan rahmat Allah Ta'ala begitu besar kepada orang yang melakukan salat dan pahala yang berganda-ganda bagi orang yang melakukan salat Yang kita buat contoh di sini Melalui salat juga seorang manusia Akan mendapat pahala dan ganjaran yang banyak Bayangkan Sekiranya dia hidup selama 50 tahun Dan bersalat setiap hari lima waktu Dia akan mendapat pahala yang banyak Iaitulah 50 kali dengan 30 hari, 30 hari Bermakna 18 ribu Salat dia ada Kali dengan 5 Kali dengan 5 5 kali salingi pula, dia jadi 90 ribu. Maka, setiap kali salat, berapa banyak pahala kita ada? Sebuah kitab yang ditulis oleh seorang tokoh ulama' yang mahir dalam bidang hadis. Dia kata, sebuah kitab nama dia Sifatul Salatin Nabi SAW. Pelik kitab dia ni. Sifat salat ni nama dia Dr. Abdul Aziz. Marzuq Al-Tarifi. Saya cuba cerita di sini apa yang disebut tentang salat. Dia kata apa? Salat ini mengandungi kelebihan yang begitu besar, yang begitu banyak. Hmm? Sampai peringkat ada ulama yang mengatakan salat sahaja mengandungi 500 sunnah di dalam satu salat itu. Sekali kita salah, bermakna kita telah melakukan. Dia kata apa sini? Waqadah zakadah al-ulama' Ulama' telah menyebut bahawa Telah datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Daripada syariatnya Daripada adat-adatnya Daripada sunan Sunat-sunatnya dalam salat itu Sebanyak 600 sunnah Sekali kita salat Ada 600 sunnah dalam itu Perkataan ini telah dinaskan oleh Al-Imam Ibn Hibban Rahimahullah ta'ala dalam sahih Dia kata apa? Fi arba ira'at Empat rakaat Seorang itu melakukan salat Dia telah melakukan enam ratus sunnah Daripada Nabi SAW Jadi kata di Ibn Hibban Kami telah bawa dalam sahih dia ni Dengan beberapa pasalnya dalam kitab sifatus salat Maka kamu tengoklah dalam kitab ini. Jadi kalau kita lihat Sekali kita salat Kita dapat lakukan berapa kali sunnah Enam ratus sunnah daripada. Cuma kalau kita nak hitung satu persatu hari ni Memang banyak mungkin tak sebab masa hari ni sangat kita duk bilas satu-satu. Tak apa. Tahu angka dulu, lepas ni kita cuba korek. Di mana kedudukannya 600 sunnah yang disebut oleh Ibn Hibban di dalam solat itu satu satu empat rukun yang kita melakukan solat itu. Kata seorang ulama, Abdul Hayy Al-Kitani, dia kata apa? Wa muzu sami'tu al-hikayah. Ketika aku dengar hikayat yang menyebut tentang solatnya ada 500 atau 600 kelebihan ini, aku was-was Rasa ajaib ku astaghfirullah. Rasa, ay, pesrafanak. Tak kira sampai lima ratus dia kata. Hmm. Saya engar aku jumpo uh, kata-kata ibnu Hibban ini. So mak cerita Aku ikut teliti satu persatu apa ni kelakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salaknya, pergerakannya, fakadnya kita lihat. Allah Adal Aw Azza. Dia jumpa cari lima enam ratus sunnah itu ataupun lebih lagi daripada apa yang disebut. Uh, oleh oleh Ibn Hibban rahimahullah ta'ala jadi kalau ada sahabat-sahabat kita yang hebat nama Fihrisul Faharis dia boleh tengok dalam kitab ini bagaimana Abdul Ha'il kata ini telah mengumpul mencapuk mencari mengumpul riwayat-riwayat sehingga sampai satu sekali kita salat empat rekaat sampai enam ratus sunnah telah kita amalkan bagaimana besar saja, inilah pahala yang berganda apabila kita melakukan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi salat itu sendiri merangkumi lima rukun Islam di dalam salat, itu dari sudut falsafahnya Dari sudut kedudukan salat itu sendiri Maka salat itu sendiri Berperanan membina kecemalangan Di dunia dan juga di akhirat Melalui yang pertama, disiplin waktu Orang yang boleh jaga salat Orang ada orang, orang yang jaga waktu Hari ini kalau nak jaga waktu salat Agak susah, lebih-lebih lagi Kita tambah satu lagi Jaga waktu, berjamaah ha, Kalau sangat jaga waktu, tak berjamaah tu Disiplin dia kurang kuat Kalau ada disiplin pun tak hebat tapi kalau boleh jaga berjemaah. Saya enggak setengah daripada ulama waktu itu kata, jaga jamaah bukan jamaah. Akhir sekali dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Kalau baca secara-cara para ulama yang menyebut tentang salat, kita rasa terlalu kerdilnya kita, terlalu jauhnya kita dengan penghayatan mereka terhadap uh, apa ni sunnah Nabi SAW ketika mengihyatkan solat berjemaah. Yang kedua Salat mendidik seorang tentang kepentingan menjaga masa dan menghargainya Salat juga menjaga kebersihan rohani dan jasman Bila orang nak salat, mesti dia kena kan? Dia kena basuh dulu, anggota-anggota dia Kemudian, jalan salat kita jaga aurat Tak boleh, tak mungkin Orang bersalat tak tutup aurat Kecuali orang tak ada pakaian Mungkin dia kena tsunami, lari naik atas bukit tak ada pakaian Pada waktu itu bolehlah kita bincang bagaimana nak tutup aurat Ha? Eh? Dalam salat ada zikrullah Yang kelima salat mengajar al-jama'ah Supaya kita berdisiplin ketika duduk di belakang imam Panjang mana imam baca Lama mana imam salat Tak boleh kita langgar Imam ni aku potong cue Ketika kita langgar sewaktu apa ni? Sewaktu kita di jalan raya Maka itu diantara perkara-perkara yang Sebagai muqaddimah Kepada perbincangan kita tentang salat Kemudian Sebelum salat Dia ada wudu, pahara. Jadi Alhamdulillah tentang tahara ini Tuan-tuan dan puan-puan telah pun bersama dengan Fadhil Atul Syekh Prof. Madia Dr. Mahyudin sekejap tadi Jadi kita terus pergi kepada Apa yang tajuk yang kena kepada kita iaitu tentang salat Bila sebut tentang salat Yang besar bagi kita Iaitulah bagaimana cara Nak menghayati salat itu sendiri kerana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam telah berdoa khusus Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Ya Allah jadikan aku ini orang yang mendirikan salat dan zurriyati jadi hari ini kita doa Nabi Ibrahim ini dah guna ke? sudah berdoa ke? masih belum lagi nah, itu jadi soalan kita kalau lah sebaik-baiknya kita cuba ambil doa Nabi Ibrahim alaihi salam ini kita letak dalam mana-mana apa ni, buat poster ke buat apa kita beri kepada keluarga kita masyarakat kita, supaya mereka memahami bahawa Nabi Ibrahim AS, Abu'l-Anbiya Abu'l-Hunafa Nabi yang sangat prihatin kepada umat telah berdoa ja as-salatu Ya Allah jadikan aku dan zuriatku. Nabi Ibrahim tak tinggal dia tak kata dia salah, dia Nabi dah, yang dia fikir kepada zuriat dia kita hari ni kita fikir kepada siapa? Kita sendiri alhamdulillah di masjid ada. Di tempat kuliah ada. Di tempat khusus ada. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita tak sampai ke tempat-tempatnya sebegini. Yang kita tak bawa mereka bersama di dalam majlis-majlis ilmu, maka kita minta Allah SWT beri kepada kita dalam doa kita, biarlah Allah Taala pelihara kita dan mereka semua daripada terjebak ter apa ni? terjerumus ke lembah kehinaan. Kenempah di tempat-tempat yang tidak sepatutnya Baiklah Yang pertama kita bagi kepada ta'rif salat ha? Tengok dalam Dalam muka surat 6 Dalam kertas Yang dia itu Dalam buku Bila sebut tentang salat Di sini para ulama' telah meletakkan bahawa Ta'rif itu terbagi kepada dua Yang pertama ta'rif dari sudut bahasa yang kedua takrif dari sudut syarak dari sudut fiqh. Yang ber, yang bahasa solat itu kata apa? As-salah dengan mana ad-du'a. Solat dengan mana doa. Wa salli alaihim in salatuka sakannuhum. Kamu doalah kepada mereka kerana doa kamu itu itu dipanggil solat. Sama juga dengan orang yang berpuasa. Bila dia pergi rumah orang sebut dalam hadis kalau kamu tak puasa pergi rumah orang yang buat jamuan fal dia makan wa in kana kalau dia berpuasa fal jadi fal di sini bukan makna bila kita ni ah, oleh kerana saya puasa hari ini, minta terjadah sembahyang buah kahimah ni ha jadi kita fal yusalli ni kita berdoa Allahumma bariklahuma ya Allah berikanlah berkat kepada dua pengantin ni ha, baru jadi itu yang panggil salat dari sudut bahasanya dengan makna doa kadang-kadang kita ni tersalah juga baca Hadis-hadisnya, Polyosalih oh. ya, nabi Syuasma ya, mitos jadah, Abi Hawa ya, berjodohnya. Baik, itu dari sisi salat. Jadi kenapa salat itu sendiri disebut sebagai doa? Jawabnya salat itu sendiri sebagai doa, kerana dia termasuk dalam perbuatan salat itu daripada awalnya sampai ke akhirnya, iaitulah semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Coba kita tengokkan adalah hadis nabi saw dan nabi kita sebut. Kepada orang yang apa ni dalam hadis kursi Allah Swt sebut dalam dalam hadis itu: "Kasam tu, tu salat tabayni wabayna abdinis wa'ibin". Aku dah bagi salat itu diantara aku dengan hamba aku dua bagi. Bila kita kata alhamdulillahirobbilalaihi Allah Swt hamba aku telah memujian. Bila sampai orang ia kanak bodoh, wa ia kanak stai Eh di nafsuratul musaki bermula dari doa, doa minta, doa kita minta. Pasal tu dalam kayak kita belajar. Doa tu terbagi kepada dua. Yang pertama dia panggil doa peni ibadah, yang kedua doa al-masalah. Doa ibadah tu maksudnya doa kita ibadah itu sebagai doa. Contohnya kita salah "Ma ya Allahu akbar." Tak minta apa-apa. Baca alhamdulillahirabbil wajah wajah tu waj baca semua tu, pergerakan tu, itu dikira doa tapi doa ibadah. Adapun ia kena apa ni ihdinas siratal mustaqim, rabbighfirli. Ah, ayat itu semua tu doa al-masalah, doa permintaan jadi ada kalanya doa dengan minta ada kalanya kita berdoa tanpa kita minta kita buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu SWT kemudian kita pergi kepada tarikh ya, dari sudut uh, apa ini dari sudut istilahnya tarikh salah itulah. hiya akwalun wa af'alun muftahtum bitakbir wa muftahtum bitasli ma'an niyati bishara'ta maksusah dia kata menurut istilah Salat itu ialah ibadat Ibadat macam mana? Ia menganungi perkataan dan perbuatan yang tertentu Perkataan ada Perbuatan ada Dimulakan dengan takbir Atul Ihram Dan disudahi dengan mengucap salam Mudahnya Salat ini mula dengan takbir Sudah dengan salam Tadi habislah kita cerita salat Itu dia sudut syarab Syarab kata apa? Salat itu perbuatan dan perkataan Perbuatan tu Semua pergerakan yang kita buat Rokok, sujud, berdiri Itu perbuatan Perkataannya Takbir Baca Al-Fatihah Dan bacaan-bacaan lain Yang terlibat dengannya Yang diakhiri salat itu Dengan disudahi dengan Dengan salam Baiklah Dalil Kita bila kita nak salat Manakah dalil Wajibnya salat itu Sebagaimana dalam, dalam kitab kita kata Allah Subhanahu Taala Sebut dalam Al-Quran Karim Auzubillah minasyaitan rajim wa aqimus wa atu zakat dirikanlah salat dan tunaikan zakat surah al-baqarah ayat 44 kemudian mari hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dalil yang kedua bunian islam ala khamsin salah satu daripadanya islam itu di atas dibina atas lima rukun mengucap dua kalimah syahadah wa iqamussalah dan mendirikan salat jadi jelaslah kepada kita tentang apa ni, dalil salat kemudian kita berpindah pula kepada golongan yang wajib melakukan salah Siapakah orang yang kena sembahyang? Yang wajib melakukan. Kalau tak lakukan berdosa. Yang pertama di antaranya yang disebut ialah orang-orang yang sudah baligh. Siapa dia orang baligh ni? Yang pertama orang Islam tu tak lagi tak. Baligh kemudian dia ni berakal. lah kanak-kanak sembahyang dapat pahala. Untuk orang yang menyuruhnya, orang yang mengajar tapi belum lagi gugur hak kewajipan yang ada sebab dia belum ditaklifkan. Yang kedua berakal iaitu orang-orang yang yang siuman yang tidak gila. Jadi dua syarat ini yang penting yang lain-lain itu ialah syarat-syarat lain seperti uh, apa ini mengetahui masuk waktu solat itu termasuk dalam syarat-syarat yang yang umum. Kemudian hukum orang yang meninggalkan salat Jadi bila orang itu tak buat, dia wajib kena sembahyang. Dia sudah baligh. Akarnya siuman, tidak gila Tiba-tiba dia tak semayang Apa hukumnya? Jadi di sini terbagi kepada dua kategori Kategori yang pertama Orang tak semayang kerana engkar Dia kata semayang apa? Tak wajib Habis masa je Buat ganggu kerja orang nak buat kerja di pejabat Maka orang ni sudah selesai masalah kita dengan dia Macam mana kita nak buat? Kalau dia mati, bawa Tempat lain lah, jangkiri kubur orang Islam Sebab dia sudah dianggap sebagai orang yang bukan Islam yang jadi masalah kitanya kita golongan yang kedua. Bila dia tanya mu ni sembahyang tak sembahyang? Pas sembahyang wajib. Dah sembahyanglah. Tak apa. Dia tak engkar. Tapi tak buat. Maka di sini khilaf. Pandangan ulama ada yang mengatakan orang itu pun dikira kafir. Kerana apa? Kerana dia tak sembahyang sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallamnya sangat jelas. Nabi mengatakan al'ahdudz dazi bainana wa bainahumussalah. Syarat di antara ikatan di antara kita orang Islam dengan bukan Islam itu sembahyang terdapat banyak-banyak hadis yang menunjukkan bahawa sembahyang itu syarat bagi kesempurnaan Islam seorang kalau tak sembahyang maka orang ini kafir bila dia kafir inilah yang timbul isu wajib atau tak wajib khadar sembahyang kan kita nak timbul hari ni sembahyang ni wajib khadar tak wajib khadar ulama' yang mengatakan orang ini sudah kafir terkeluar daripada Islam tak wajib khadar bila habis habis masa dia dia bila masuk Islam balik dia bertaubat dan dia terus melakukan salah. ada ulama' yang kedua lebih ringan sikit mereka mengatakan tidak kafir selagi dia tidak engkau tapi orang ni fasik maknanya fasik ni kafir fasik bawah tu dia duduk main celah di antara fasik dengan dengan kafir maknanya tidak jauh dia sudah jaraknya jaraknya terlalu dekat tapi Alhamdulillah di, di negeri kita ni sebab bila semua orang yang lahir uh, dengan mu'ayah di Islam dia kira dia sebagai seorang Islam dia semaiego, ke? Dia tak semaiego. Sekali-sekali dia boleh pakai sopok, boleh pakai kain samping. Beres lah tu. Dia jadilah surat. Nah, jadi tu masalah kita. Ini nak hukum satu benda yang payah. Jadi kita nak jatuh hukum. Orang ni kafir ke pasir? Mana kalau tidak kafir pun pasir? Pasir ni termasuk orang yang dosa besar. Orang-orang yang tidak diterima persaksian mereka. Jadi bukan benda-benda kecil. Itu dari segi hukum. Dari segi cara akademiknya. Tetapi secara realitinya. Secara realitinya. Ini tuan-tuan boleh baca dalam kitab Muniyatul Musalli. Syekh Dawah al Babani Rahimahullah Ta'ala sangat keras dalam isu ni. Sehingga dia dia lebih cenderung kepada orang-orang yang bermalas-malas ni. Iaitulah orang ni lebih hampir kepada kafir. Kalau tidak itulah. Maka wajib. Ha nah ini. Hak tu khilah. Yang ni kata kafir, hak ni kata pasir. Tapi semua ulama' yang berbeza pendapat di sini. Apabila sebut tentang hukum, mereka mengatakan wajib keadaan pemerintah menangkap orang-orang yang tidak sembahyang dan bawa masuk dalam penjara suruh dia bertaubat. tak bertaubat, dua itu semua kata kena bunuh belakang hukum tak mayang bunuh dia cuma bunuh tak ada dua kalau bunuh kapir lepas bunuh kita capak je mayak dia ke mana-mana tempat lah di kubur-kubur orang -kubur mana tapi kalau bunuh dia pasir dia tidak kapir dia masih lagi pasir kena dibawa ke ke kubur orang Islam dari sudut akhiratnya dari sudut hukum dunia dua-dua kena bunuh ah ha, itu maknanya berat berat bulatlah ha, maka kita kata kamu ni tak sembahya hukum ikut-ikut Islam boleh boleh boleh diboleh dibunuh ha, dia ada tak kafir lagi kafir tak kafir mati dah kalau dia bunuh ni Kau macam mana mana ha, dari segi hukumnya berat mengikut dalam baikah kita Islam pun ulama-ulama kita sangat menekankan masalah ini kemudian kita pergi kepada apa yang disebut oleh ulama tentang perbahasan sifat salat itu dia ada syaratnya dia ada rukunnya dia ada sunatnya dan dia ada ada wajibnya ada sedikit, sedikit. cuba berhenti di, di ketah tu syarat apa dia makna syarat syarat itu suatu perkara yang mesti kena ada kalau tak ada dia tak jadi benda tu itu makna syarat syarat ialah suatu perkara yang mesti kena ada. Kalau tak ada dia, bermakna orang tu tidak, tak jadi benda yang dia buat. Maka dalam salat ni, kita buat syarat dia yang pertama dia kata, orang Islam, orang balik tadilah. Yang keseluruhnya, masuk waktu salat. Itu syarat. Kalau kita semayang Zohor sekarang, oleh kerana kita nak cepat, nak pergi jauh ni, kita salat lah dua tengah hari ni. So, apa ni? Cepat kan? Tak je kok. Sebab syarat tak ada. Tetapi syarat ini mesti kena ada, yang bezanya syarat tidak masuk dalam perbuatan salat syarat-syarat tak ada dia tak jadi salat tapi dia bukan dalam perbuatan salat berbeza dengan rukun rukun kalau dia tak ada tak ada salat ada dia ada salat dan dia termasuk di dalam perbuatan salat itu makna rukun ini bezanya antara rukun dengan, dengan syarat dua-dua kena ada hak ni bukan dalam perbuatan salat seperti apane ambil wudhu ambil wudu bila-bila kita boleh ambil tapi kalau tak ada wudhu, solat tak jadi itu syarat dia panggil perbezaan di antara rukun dengan syarat baik kita pergi kepada saya kutip dalam dalam kertas kita ni Yaitulah syarat itu ada ada lapan sebagaimana dalam kitab fiqh al-manhaji mungkin tuan-tuan banyak belajar hari ni fiqh al-fiqh al-manhaji fiqh mazhab syafi'i yang ditulis oleh tiga ulama' daripada Syam daripada Syria dia kata apa syarat itu yang pertama Islam coba kita tanda sikit untuk ingatan kita ha? Islam berakal tamhiz apa mana tamhiz dapat membezakan antara ber perkara bersih dan kotor mengetahui telah masuk waktu salat ini syarat baik, kalau orang ini salat dia tak tahu masuk waktu, tak masuk waktu sudah dia salat siap baru dia jumpa kelendar, orang masuk dalam waktu sangat tak sah salah dia ulama kata tak sah sebab waktu dia buat tadi dia tak yakin masuk waktu itu dipanggil panggil syarat yang serunya menghadapkan arah kiblat. yang keenam menutup aurat yang lelaki dan perempuan yang ketujuh suci daripada najis dan segala kotoran di pakaian tu pada tempat yang kelapan suci daripada hadah kecil dan itulah dengan peruduk cuci daripada hadah besar dengan dengan uh, mandi you know. itu di antara yang disebut dalam kitab Fekah Manhaji, ada 8 kemudian kita berpindah kepada Rukun Salat Rukun Salat ada 13 dalam kitab Fekah Manhaji ada 13, dalam kitab Muni Atul Musil ada 13, tapi ada buku-buku lain, di antara buku yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama kita ni Jabatan Agama Islam dia kata, Rukun Salat itu ada 17 Ha, ini ada perbezaan eh. Ini buku ni mungkin tuan-tuan dapat dah. Panduan salat yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama, dia kata rukun salat ada 17. Macam mana kita nak nak faham apabila kita baca buku. Ini? Ataupun orang tanya, apa pula beza buku awak ni 13, buku yang yang dikeluarkan ni 17. Dalam kitab setengah daripada kitab lain, uh, kitab Fathul Qarib contohnya 17. Macam mana nak nak, nak satukan jawapannya? Ah uh, para ulama berbeza di sini iaitu tentang susunan. Yang kata tiga belas Dia masukkan tomak ninah di dalam buku Rokok Serta tomak ninah Satu Sujud serta tomak ninah Berdiri daripada rokok Apa, -apa tidak serta tomak ninah ha, Jadi Bila kita campur Empat lagi rokok dan tu Serta tomak ninah Maka jadilah tiga belas tu Jadi tujuh ha, belas Jadi kita jangan keliru di Di sudut bilangan Kerana ulama' yang buat tiga belas dia campur terus dia kata rokok serta tomak ninah sujuk serta tomak ninah jadi bagi-bagi yang yang buat 13 yang 17 tu diasingkan ha, dia kata rokok yang ke 6 tomak nina dalam rokok yang tidak tomak nina dalam yang tidak sujuk tomak ninah uh, itu dipanggil perbezaan-perbezaan inilah yang perlu kita belajar supaya kita tidak terkeliru nanti kita duduk tengok kita orang kita kita, kita, kita ni salah ni lebih ni. yang salahnya kita bukan kitab sebab kita tidak khusus dan kita tidak menghayat mengikut baiklah habis kita syarat rukun yang ketiga ada sunat dalam mazhab syafi'i sunat ada terbagi kepada dua satu dia panggil sunat aba'ah sunat aba'ah ini sunat yang disunatkan sujud sejuk saham tengok sunat luar kami tu sunat yang disunatkan sujud sejuk saham kalau kita tinggal kita sunat sejuk saham Inilah di antara isu-isu yang ditimbulkan. Di antaranya disebut dalam sunnah apaan ini iaitulah kunutul fajar. Kunut waktu Subuh. Bagi mazhab yang kata kunut ni ada, dia kata kalau tertinggal disunatkan. Maknanya dia tak kata batal salah sunat. Jadi timbul isu kita bila jemaah kita ni umat Islam Malaysia ni yang berpegang dengan mazhab kita ni mazhab Syafi'i ni bila pergi ke Tanah Haram, Mekah Madinah, imam tak baca kunut Subuh dia pun peningpala ustaz macam mana kita ni? saya ingat ada setengah anak terlibat dengan jemaah haji ada jemaah yang subuh tak pergi masjid dia sanggup salah di bilik kerana imam tak baca pun itu itu ada persoalan saya kata tuan saudara jemaah haji kita kena faham kita belajar dalam kitab-kitab kita pun ini di antara sunat yang disunatkan maknanya kalau tinggal tidak batal kenapa pula kita nak kata batal takkanlah suruh maji haram terbatal semua sebab tak baca pun jadi kefahaman kena beri yang faham Alhamdulillah tak apa. faham yang ayahnya bila dia ada ketua syah dia sendiri yang mempertahankan tak boleh ke mana-mana pun kita mesti baca pun jadi seolah-olah pun ada jadi wajib. Jadi kita kena beza di antara benda yang wajib benda yang yang tidak wajib. Baik. Itu sunat ab'ad. Kemudian dia mari sunat haiah. Sunat haiah ni sunat pergerakan. Macam angkat tangan, turun naik angkat tangan, gerak tak gerak jari bila kita tasahud syahdalillah dan bacaan-bacaan tu dia panggil sunat haiat, ah, sunat pergerakan dalam salat ini semua kesempurnaan. Sayyadu rahimahullah taala dalam kitab munyah, al-musalli menganggap ini sebagai perhiasan kepada seorang. Orang tu dah cantik, cukup dah anggota dia. Tapi kalau ada perhiasan, ada janggut orang laki-laki ada, misalnya ada janggut lagi ada, lebih-lebih cantik. Ha tak ada janggut itu kena taruhlah. Ha? Kalau tidak nak buat tak comel dah. Kau tak boleh sebut ni. Baik satu lagi yang anda nak sedikit ulasan hari ini zaman globalisasi tuan-tuan muslimi dan rizmah bila kita pergi baca dalam internet sifat salah? pergi Mekah orang akan bagi buku seperti buku yang ada di tangan tuan-tuan ni buku hitam kita ni dia akan sebut nanti yang kita belajar dalam kitab kita ni sunnah A ab, -A ab tapi dalam kitab ni dia panggil wajib wajib dalam Mazhab zaham Bali, Hak wajib itu sebahagiannya adalah sunat abad dalam mazhab syafi'i. Yang dua-duanya kena sujud sahawi. Tidak batal. Jadi bila kita baca kita ni nanti, tuan-tuan akan jumpa di antaranya bacaan-bacaan ni. Sama Allah Aliman Hamidah. Yang kita kata sunat, mungkin dia kata wajib. Pada waktu jangan keliru. Ah, sudah. Wajib di sini. Dia ada, dia dia like wajib itu, dia beza di situ, dia berbeza di antara rukun. Rukun kalau tak buat, batal. Tapi wajib di sini kalau tak buat... Boleh disujuk, di, di, dijabarkan di, di, Digantikan dengan Dengan sujud sahur Jadi kita kena faham hari ni Pembahagian Pembahagian sunat itu sendiri Dalam mazhab syafi'i Sunat abad Sunat ha'i'ah Dalam mazhab lain Syarat Rukun Wajib Sunat Dia tak ada abadnya Dia Dia ada wajib Kemudian sunat nah, Maka di situ Mungkin akan bila kita baca Buku-buku yang luar Daripada lingkungan uh, Negara ni Dia akan jumpa Buku-buku ini. Kita jangan rasa pening Dua-dua tu ada sandarannya Cuma mungkin istilah berbeza Kata ulama' Ulama' Usul usul Fekhah kata La musyaih hatafil istilah Tidaklah menjadi masalah besar Dalam masalah istilah Tetapi Yang jadi masalah besarnya Iaitulah apabila kita tidak memahami Istilah itu sendiri Bila kita tak faham Maka itulah yang menjadi persoalan kepada kita Jadi anak kita terus pergi Kepada perbincangan Tentang sifat salat yang sempurna yang diambil daripada uh, Nabi SAW jadi kita kira satu-satu yang kata ruku salat tu 13 yang pertama niat ini tak boleh lagi dah bin yang kedua takbir untuk ikhram takbir nak masuk salat kita panggil takbir untuk ikhram yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu berkuasa jadi hari ni mungkin tuan-tuan rasa macam mana ustaz ramah orang salah atas kerusi boleh ke tak boleh itu timbul soalan kita kata kalau dia boleh berdiri maka tidak sah dia salah atas kerusi kalau dia boleh bangun jangan dia katakan ustaz kalau saya saya ni tak boleh tak boleh sujud kalau saya berdiri tak boleh kena duduk atas kerusi baik yang tak bolehnya sujud betul tak berdiri boleh boleh kena buat kena berdiri bila nak sujud duduk atas kerusi isyarat setakat mana yang boleh rendahkan dia ini dipanggil rukun yang keempat membaca al-fatihah pada setiap rakaat yang kelima rukuk yang keenam i'tidal iaitulah bangkit daripada rukuk yang ketujuh sujud dua kali pada setiap rakaat yang kelapan duduk antara dua sujud yang kesembilan membaca tasyahud akhir tasawwaw tasawwaw aba awak mana dia duduk dalam sunnah ab'ad ha nah, itu, itu itu dalam peringkat sini yang kesepuluh membaca selawat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Jadi yang kesembilan duduk bagi tasyahud. yang kedua belas memberi salam, yang pertama, yang ketiga belas tertib mana ikut susunan. Jadi tak boleh kita tasyahud dulu baru kita baca fatihah dan sebagainya itu di antara angka-angka uh, apa itu tertib susunan yang disebut oleh para ulama apabila kita kita belajar tentang salat. Baiklah kita pergi kepada sifat atau cara cara salat secara umum yang diambil yang dikumpul daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita tengok yang ni sunat atau yang ni wajib tapi kita kena ingat sebelum kita buat pelaksanaan sebelum kita pergi kepada amali terlebih dulu dari sudut teori pembahagian tu kena tahu yang ni sunat yang ni syarat ini rukun itu kena tahu dari sudut ilmu. Kalau tidak kita terdawah habis, bagaimana kalau kita tersalah pada waktu itu? Nah, jadi, itu yang kita tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak beza di antara yang tinggal itu rukun ataupun yang tinggal itu wajib ataupun yang tinggal itu sunat abad. Contohnya, kepentingan mengetahui uh, angka bilangan ini apabila berlaku imam salah. Imam duduk dekat yang kedua sepatutnya dia tak caub kalau tak caub salat 3 rekaat dan 4 rekaat tak caub betul tak? bagaimana kalau imam tu naik terus daripada sudut sujud Allahu Akbar sampai ke uh, tak ada makmum yang tak faham masalah ni mesti dia akan bertesbih subhanallah selagi tak gerudut subhanallah gitu setengah makmum pergi tarik imam turun, kita satu ni tengah jalan sebab sebab kita tidak faham di antara benda yang kalau tinggal tanpa sengaja ini tidak batal dengan tinggal rukun, kalau tinggal rukun jangan bangun dah pun kena turun balik dia panggil ilgha, dibatalkan pergerakan yang lepas ni dibatalkan tetapi bagi orang yang yang tahu perbezaan ni sebelum imam bangkit sampai ke hak rokok boleh tak kisah, subhanallah nah, kalau dia dengar dia dulu balik tapi kalau dia sampai berdiri dah kita duduk sebab apa lagi? pasal dia turut kalau dia turut batal habis salat nah, ini, ini di antara isu yang bahaya yo. bila kita tidak memahami di antara rukun meninggalkan rukun yang batal salatnya dengan meninggalkan perkara-perkara sunat yang ataupun yang wajib yang boleh dijabarkan yang boleh diganti dengan suju sahih itu perbezaan-perbezaan yang mesti kita kena ingat baiklah kita tengok sifat-sifat salat Nabi secara umum sebagian dalam kitab kita ni dia kata Uh, yang pertama sekali kita tengok beberapa hadis yang menyebut tentang sifat salat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan nama hadis al-musyi salat Seorang laki-laki yang tidak pandai salat Orang di mari di masuk dalam masjid. Dia masuk dalam masjid, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi masjid. Ha? Huh? sedih dia ni. Dia masuk masjid, ke mana dia pergi? Mulalah sekali dia mulangnya salat. Allahu akbar banyak. Kalau kita tengok ustaz dalam sini, kita nampak aku tak duduk puas sekali. Sebab silap saya saya ke masjid. Ah ha, itu dipanggil ada baikahnya. Pacik kita ni. Bila dia salat, nak cepat. Habis assalamualaikum, dia terus pergi jumpa Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata wa alaikassalam. Nabi pergi arahan kepada dia irj pasal di bapin fa nak dalam tu balik salak mula, belum salak lagi. Kalau kenal kita, hai, baru sudah salak. Semua hamba semua ya pun dok. Maka keluar salamualaikum dok. Gok payah. Jepamula kenal kopi pula dok. Dia nidal, dia taat, dia pergi salak kali yang kedua. samalah betul juga nak cepat juga nak gopoh juga. akhirnya nabi kata irji mari salam pula nabi kata wa alaikumussalam irji usalli fa inna kalantusalli balik ke salat mula mum pula salat lagi maya pula kali yang kedua ada diwayat kata tiga kali bila mari kali yang ketiga bagi salam nabi assalamualaikum nabi kata wa alaikumussalam nabi kata pagi. ismailah mulah tak pada dia mengaku kalah ya rasulullah aku pandai sekat itu eh Nabi kata usin, dia kata la usnya ya Rasulullah aku tak pandai fa'allimni ajarlah kepada saya. Letih dah dia tiga kali pusing ni. Tapi tak lari. Ha nah, kita pun jangan jangan mudah larilah. Kalau salah orang tegur tanya khabar apa, apa ni. Bagaimana salat kita lama ah oh, dia. Pandai dia dah. Majlis raya ada lagi dah. Ha, jadi berat tadi. Kali yang ketiga dia berkata ya Rasulullah ma ahsin ya Saya tak pandai dah lebih pada tu. Allimni ajarlah kepada saya bagaimana nak salat maka nabi kita pun ajarlah dengan ni kita belajar daripada sifat salat nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi kita mula dengan wa iza iza qunta ila wudu bila kamu nak mendirikan salat hendaklah kamu uh, berwuduk dulu nah, ini ini syarak jadi kemudian uh, nabi kita ajar sampai akhir hadis saya tak nak baca hadis ni tapi saya, kita nak kita buat kita buat pergerakan nah, tengok pergerakan pergerakan salat yang ada dalam dalam gambar kita tu kita lihat, nak tengok satu persatu, satu uh, Satu tahap per satu tahap Dalam kitab kita nah, Jadi Berikut adalah hurayanya Tengok muka surat tujuh Dalam buku kita Yang pertama Menyempurnakan wudhu nah, Bila orang nak salah Jadi sebagaimana anda sebut tadi lah eh? Kita ni Kita akan belajar salah Sebagai amali setelah kita faham di antara teori dengan di antara susunan wajib dengan sunat yang pertama sekali menyempurnakan wudhu wudhu kena sempurna hadis wudhu ni bukan hadis yang main-main yang kecil hari ni bila kita tengok ambil wudhu tadi tuan-tuan sudah belajar dengan ustaz kita tadi hafizahullahu ta'ala penting ada benda-benda yang kita tertinggal sebab kita belajar dalam kitab pekhor kita tak menyalahkan alih pekhor yang dipersalahkan. Sahabat-sahabat kita Orang-orang yang bertanggungjawab Mengajar kita Dia kata hak ni sunat je Tawak betapa Ia pentingnya Rukun Muhammad Bayat Stap melepas muka Lepas muka Pasu tangan Pasu tangan Sapu, kepala Sedikit kepala Habis tu Lepas sedikit kepala Pasu kaki selesai. Dia tertinggal Berapa banyak lagi Sunat-sunat yang Nabi kita ajar nah, Maka inilah pentingnya Kita ulang kaji balik Bila kita nak salat kita ambil wudu, Ambil wudu, mula-mula start apa yang kita baca tadi. Basuh tangan. Lepas basuh tangan. Komoh-komoh. Masuk air dalam hidup. Pastu tu bawalah bagi kita basuh. Muka. Bila sampai di kepala, janganlah kita basuh kepala seperti yang kita belajar dalam setengah kitab yang mengatakan sekurang-kurangnya tiga orang rambut. Itu untuk orang-orang yang terdesak. Tak ada air dari dia ni. Boleh basuh tiga orang. Selesalah masalah. Meku Ali Pekor tapi kita yang air masya-Allah banyak. Tapi oleh kerana saya terambuk, tak cukup cakap aje, sengit begini habis. Baik, nah, ko dapat. Anak istilahkan seperti orang ambil wuduk dengan apa tu? Seperti tayam apa ni? tuyuk-tuyuk. Uh, Tahu tuyuk, tuyuk. tuyuk. Eh? pepatung mandi. ada. Tuyuk dia mandi gua ada. Ha? Eh? Cuit, ko ekor peh-peh gitulah dia. Kita bersama juga. Bila ambil wuduk, ambil sikit. Ni. Oh, kalau pakai serba, tak tak sembuh -sembuh. Kalau pakai sepuluh takut takut sempuskan kalau awak pakai pula takut takut cema api kalau awak buat je betul takut pukul takut pakai sapu sini di mana sunnah nabi selalu nabi kita aja. nabi kita ambil air dengan celup dengan dua tangan dia dia letak tangan sini pergi ke belakang pusing balik ke depan tertinggal banyak sunnah sebab apa Kita tak sempat masa ni ustaz dia cerita dah kali hikmat pasal apa pasal semua pahlawan kata dah tadi Eh, ada ada sebut dah, tak payah ulilah. Eh? Dah lagi. Oh, Allahuakbar. Mana Baiklah. Selikilah selingan dah. Jadi bila kita ni, kenapa empat anggota ni tiga bahasa, satu tak bahasa. Dia panggil oh, istilah orang tu kata empat basah, dua kering, ambil wuduk. Tidak empat basah, dua kering. Istilah orang tu orang kita kena pakat. Ada ada falsafahnya. Dia kata apa ni wuduk tu rupa dia empat masa dua kering Yang mana yang bahasanya? Ha. Yang bahasanya basuh muka, tangan, apa ni kepala, kaki tu basuh. Yang keringnya, niat dengan tertib. Ha. Dia punya istilah. Ringkas tapi dia punya cara tu sedap tak? Baik. Bila kita basuh muka, pasal apa basuh? Waktu muka ni tengok benda. Tangan, buas, kaki jalan kepala ni cukup dengan sapu sebab apa? sebab dia engine master main duduk sini dia tak buat sendiri dia duduk mikir, hari ni kita nak buat apa? nak pergi sana sini, maka kaki berjalan panggil dia ambil muka dia tengok maka muka kena basuh apa tiga-tiga ni oleh kerana muh ni kepala master main dia duduk mikir, dia tak buat sendiri pandai dengan sapu boleh pakar, boleh pakar ni cerita lain nah, tapi itu falsafah yang disebut oleh alih-alih faqah -alih tentang hikmat kenapa dia sapu jadi oleh kerana anjing kita ni mikir banyak. Tapi kalau kita sapak sapih ikut bekok ya, tiga-tiga agak tiga kabut. Tercapai ke tidak? Maklumat nak suruh sejuk kepala. Terjawab. Tak capai tu yang mikir kan. Jadi bila kita ambil air seperti Nabi kita ajar, sapu semua sekali, sejuk dia. Tenang dia. Masuk dalam masjid insya-Allah tak mikir, plek-plek. Dahlah kita mikir nak dengan nak solat tu. Sebab lah orang panggil apa ni? Nak beramah kesihatan sikit. Biar kita khusyukkan solat. Jadi kita tidak condemn tidak menyalahkan ahli fikah. Ahli fikah dia ajar kepada kita benda-benda yang minimal yang boleh dibuat. Dalam keadaan tertentu. Jadi kita hidup pakai hak minimal itulah. Sampai bila-bila pun daripada muda sampai tua hari ni wuduk kita hanyalah setakat tu ya. dia. jadi macam mata tuyuk mandi. Tuyuk ke mananya patung mandi. Eh? syarat yang kedua tutup aurat. Bila mun asdah ambil wuduk, pakai baju tutup aurat tu aurat kita adik ini di antara perkara yang isu yang belum selesai. Selesat tak selesai, tak selesai lagi. Baiklah, kita baca lagi tak beko. Kita beko kata apa? Aurat awe -aura laki-laki di antara pusat dengan dengan lutut. Padahal orang mari masjid pada kain tualah. Kalau dia pakai kain tualah sekalipun, sah tak sah sembahyang dia? Sah. Orang boleh kata apa pun dia? Jadi sudah fiqah tak ada rata. Kita tak boleh asingkan di antara fiqah dengan akhlak. Jadi sudah akhlaknya Allah Taala sendiri beritahu, khudhu zinatakum annakum li masjid. Ambil perhiasan, pakaian yang cantik-cantik, yang, yang lawa bila nak pergi ke masjid. Ha, kita pun nak pergi masjid tak boleh di pagoda rumah tinggi itulah, jak ya muda sampai tua. Eh, cari terus tengah petik sawah lagi untuk pergi ke masjid. tanya lagi pejabat, engkau ti handal lagi. Kok lagi biarlah panah tak ada ekor pun tukar tempat gitu. Nah. jadi itu di antara kita mengasingkan di antara fake dengan dengan akhlak akhlak dengan fake kau tak boleh lari mesti bersatu itu ulama kata hak yang paling minima itu sekiranya orang tidak ada pakaian orang ni masuk dalam hutan tak di bawah baju lari dia boleh buah bik di bawah macam mana nak payah nah, tak terpaksa lah kena tuduh Saya, kalau tuan-tuan belajar dia tak payah kau haja kalau orang ni tak ada pakaian dia langsung dia boleh hamil seluruh pepek selup dia di, di tubuh dia tu kena semaknya juga eh pelik kita pekoh ni memang, memang seronok kita belajar sebab dia buka dia buka dia pemikiran kita baik dalam bak salat satu lagi kita tahu dah aurat ni yang sangat penting bila mari di zaman kita hari ni aurat kita terasing daripada salat waktu nak salat mashaAllah dengan telekoh lagi dengan apa ni dengan kain-kain lagi dengan cukup lengkap tapi waktu luar sana apa jadi? inilah pakaian dia zaman yang hari ni maknanya diantara isu yang belum selesai masalah pakaian bila kita asingkan diantara salah dengan kehidupan orang yang membezakan diantara kehidupan dengan ibadah dari sudut ahli-ahli kemasyarakatan dia akan tahu orang yang capa lah gitu eh? sekular kan kita dah sebut ni kita yang bila sebuah sekolah, dia nampak ke pelbagai negara yang tak Islam lagi. Pakaian kita tak sekolah Saya kurang apabila kita asing, bila nak solat, masya-Allah dengan teluk. Kalaulah muslim kita ni faham, dia sedut pakaian Islam. Eh? dia pakai teluk macam ni. Kemudian, aurat aurat perempuan di antara di antara muka dia dan tangan. Satu beg boleh selif, boleh tinggal. Beg apa? Beg kain kan, kain, kain teluk. Tak payah bawa bawa beg aniski, orang ada apa, duit dalam itu. Kemudian kalau ada anak kecil, bawa beg susu anak. Tak tinggal, rakyat teluk, pak kaya kita sudah mengikut pos pakum syariah dari sudut ibadat. Mengasingkan pak kaya ibadat dengan pak kaya inilah yang menyebabkan kita termasuk di kalangan orang-orang yang sekolah dalam masalah ini. Dia kata, Ustaz lari tajuk tadi. Nak ambil kesempatan. Nah. Pasal isu ni, memang isu ini tak selesai. Nah, tak selesai kita. Kuat sara mana semangat kita buat anak-anak tak terlupa hera kadang-kadang anak sendiri lah secara peribadi palinglah kelahir pada kuat laluk tak jump kuat laluk tak kena. tak apa hati nak tengok kawan-kawan kita yang duduk di masjid sekali yang duduk berjual sekali yang duduk semua sekali bila jumpa di airport anak-anak hmm. tu bukan pakai orang yang beragama jadi kita buat palinglah kelahir kelahir dia bagi tegur-tegur tak tegur pun selamat kadang-kadang celupa -kadang, juga apa anak ni tak saya kata anak-anak tak ada tak ada tukar sahih anak tukar sahih baju apa nak kalah? Baiklah kita pergi ke pak salatlah. Hal lain kita bincang rajuk kemudian. Akhirnya, oh bicara bab aurat ni pun kita kebetulkan tentang hijab aurat pun biar ramah pada dia lagi lah, eh? Sekali dengan wanita mari. Ambo dia kata, "Pak, solat kita baniki. Ha bab aurat jangan mari peluk bergerak dia tadi." Padahal lebih pada Libya biar lagi timbok dia lah. Ha. Yang pertama wudu'. Kedua, tutup aurat sesa. Yang ketiga, saf sempurna. Kalau kita sembahyang berjamaah Sof ini diantara isu yang yang juga tak sesak. Pasal imam-imam kita. Hadahumullahu. Oh, tak ada tanggungjawab lah. Imam ramah ada ah, ah, hak-hak. Cantik. Dia disebut Sof. Dia paling belakang tak belakang. Cakap seorang. Lah. Tengoklah ke depan. Ah, Sof. Dahlah. Belak-belakang. Sambil-sambil sakut fikir aku. Sof. Tak tengok. Buang tahu dia ada pakai Tak tahu tu. silap dia soal ke. Jadi tak iman je. Dia ingin terbilang itu diantara isu Nabi SAW dalam sunnah dia bila dia betul sahaja dia balik belakang tengok paling tengok sehingga Nabi kita tengok bila sahabat ni dada dia terkeluar keluar lebih apa ni ke depan Nabi kita SAW Nabi kata Latu betul sah kamu ataupun Allah SAW palingkan hati kamu tidak bersatu jadi isu ni bukan satu isu ya yang kecil kemudian kita yang seterusnya mengadap ke arah Qiblat dan barulah kita mula kita berdiri dengan niat, ha, Maka isu niat ni. Isunya sangat mudah dan simple. Niatnya kata ulama, imam nawawi. Soalan tokoh yang besar dalam zaman sebegini kata, mahal hal kalbu. Niat niat -nia ni dah hati. Kok kita duduk baca, duduk duduk kata, sungguh itu bukan niat. Yang penting yang ada hati kita ni, aku nak semaya. Allahu Akbar. Dan niat dah hati. Itu sahaja masalah. Ha, jadi. Dia mengatakan hok baca-baca lagi tu kita duduk ngaji zak kecil lagi usalli tu, usalli. Itu ditusulit. Bukan itu bukannya. Itu nak suruh kita kata nak ulama kata nak suruh kita ni baca biar bila kita tak peman. Tapi setengah orang ada kau kuat baca tak hari juga. Ha hmm. nah, itu jadi masalah. Maknanya ada kalanya teori tu betul, ada kalanya mungkin tidak tepat. Yang penting bagi kita niat atu mahallu hal qalbu, tepat dia sumbuhnya di mana? Di dalam hati, cuma mungkin tuan-tuan akan terbaca buku-buku ada setengah mazhab mengatakan bahawa niat itu boleh diawalkan sedikit sebelum daripada takbir ini bukan mazhab Syafiq ni, kena faham betul-betul ha, saudara-saudara yang dengar ni ataupun yang tengok rakaman nanti dia kata, ah, ustaz tu, tak mazhab Syafiq ni kata, kena dalam takbir tapi dalam kita dia kata boleh kita awalkan sedikit sebelum takbir, untuk siapa? Kita kata hak ni ni untuk orang-orang waswas Orang-orang waswas ni kalau dia nak main Dia nak dia payah nak connecting Boleh jadi channel dia apa ni dia, dia punya tempat kawasan dia Dia tidak kuat dia punya Dia punya radar tu Untuk main tak pun tak masuk juga Maka kita boleh pindah kepada mazhab lain Yang lebih mesra Kalau dia niat boleh semakin Aku niat nak semakin ya. Bila dia tak Allahu akbar tak masuk Dia boleh teruskan Hak sebenarnya masuk tapi waswah itulah yang menghalang dia jadi tak masuk. Masuk tak masuk? Masuk sebab dia ada niat ke nak Allah wajib mesti akan mari. Dalam hati dia sudah terdetik bahawa dia semayang. pada waktu dan sebagainya. Jadi masalah niat, mukanya masalah yang payah tapi jangan kita memayahkan. Saya nak pakak mistis habis semua. Qolli pada Muhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Hak ni kalau tidak orang memang pakar betul. Lah mas waswah ni. Masuk atau tak masuk Dengan, dengan, dengan masa yang ada sekejap Allahu Akbar nak masuk Ya Atau ulang balik Jadi kita teka Tuan-tuan guru kita Syekh-syekh kita Rahimahumullah Dia buat benda ni Atas dasar kesempurnaan Tapi kalau setakat kita Aku semuanya tahu Niat dalam hati kita tu Fardu Saran Nah, Contohnya khilaf ulama' dari sudut Kalau kita makmum Apakah kita kena niat makmum Bahawa kita boleh ikut orang depan tu Tidak maka sebaiknya kita kalau kita makmum kita kata kita makmum baru boleh pahala konik ikut dengan imam. Macam imam dia kena kata dia itu imam barulah dia pun boleh pahala orang ikut dia belakang. Ya itu itu dah antaranya yang, yang penting bagi kita. Ha, jadi uh, yang yang seterusnya iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni yang kita nak, nak cerita ialah tentang bagaimana kita nak kata takbiratul ihram. Jadi niat itu sekerta dengan takbir kita ambil pandangan dalam alhamdulillah yang mengatakan niat sekali dengan takbid kita pima dan itulah yang sepatutnya Allahu Akbar nah, jadi nak biar lapar jangan hidup main Allahu Akbar nah. dia kalau A dua kali dia jadi tak nak tanya Allah, ada kotoran ya? tak boleh dia kenal Allahu Akbar jadi sebut tabiat kalau A panjang A tu Basarak lah, kata, ah dua kali dengan mak tu, jadi dua dua alih kat situ. Allah, ada ke ada Allah? Kalau tahu maknalah. Kalau tak tahu tak, memang tak tahu apa pun tak. Tapi, salah dari sudut bacaan. Yang maka kita kena, kena betul bacaan kita, Allahu Akbar, pada waktu tu niat pun sudah sudah berlaku, yang kita nak ikut sunnah di sini, mungkin ada sedikit benda-benda yang kita tertinggal di sini, iaitu lah, bagaimana cara kita nak angkat tangan. Cara angkat tangannya macam mana? Jadi kita perlu tengok kepada apa hadis-hadis yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang, yang mengatakan kita angkat tangan ni ada tiga cara. Tiga cara dan tiga saiznya. Semua ni riwayat-riwayat mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan anda rasa kita tidak mampu untuk huraikan satu-satu cuma kita ambil pergerakan. Dia panggil yang pertama hazwa mankibahi. Hadis yang pertama Nabi kita angkat tangan sampai ke kebahu Allahu Akbar. Tahu? Ada yang mengatakan sampai ke telinga. Allahu Akbar. Yang ketiga siapa? Syekh Matyusumah. Sampai kata. Allahu Akbar. Jadi tak lebih daripada daripada telinga. Kalau mai lebih lagi Allahu Akbar itu, ah tu kena. Ah, itu harus rendah. Tidak, tidak, tidak ada sifat-sifat yang warid daripada Nabi Dia, anak dia tidak batal tetapi tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma dia akan timbul isu tangan nak kepal ke nak buka jadi ya, ada sebagai ulama kata tangan kita gini Allahu akbar ada yang mengatakan jangan gasik jadi kita jadi naknya dalam kitab kita dalam kitab kita ada apa dia buka ni tangan ni buka gini Allahu akbar tidak mai karat ini tak macam kita ni Allahhu Kalau suruh budak-budak pelajar dia takbir automatik. Allahu akbar akbar kada gitu. Aduh aduh hak cara budak. Ha kita orang tua ni jangan main tangkap budak ni. Nah, jadi yang kita naknya yang pertama sekali naik takak mana tadi? 3 3 tangga. Sama dah sampai baru Allahu akbar. Ada musabat tengok. Allahu akbar. Ya takkali sampai atas. tiga Baik itu dari sudut jarak dari sudut pergerakan di antara takbir dengan tangan siapa naik dulu nah, di sini pun ada tiga riwayat riwayat yang pertama takbir dulu Allahu akbar Bawa naik tangan ataupun tangan dulu Allah apa dia naik dulu Allahu akbar kedua yang ketiga serentak Allahu akbar Ah ha, tiga-tiga tu ada ada riwayat yang menyebut jadi kita cuba ambil semua cara, kalau kita buat cara-cara tu, kena belakang tidak jadi masalah berapa di masa sana? Uh, saiz tinggi rendah, sudah angkat tiga-tiga kali, kemudian cara nak angkat takbe, sama ada berserta, ataupun uh, tangan dulu, ataupun takbe dulu, tiga-tiga baik, selesai masalah kita dari sudut takbe, selesai tak? kita akan pergi pula kepada Uh, kepada bila kita Qiyab Bila Qiyab, tangan nak letak di mana uh, Itu jadi isu cerita kita tadi Jadi dalam kitab Dalam kitab Fekah Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh uh, Nama dia Bakar bin Abdullah Abu Zaid Mungkin tuan-tuan kenal kena, kena nama syekh kita ni Bakar bin Abdullah Abu Zaid ni Rahimahullah ta'ala ia ni bekas ketua akademik fik antara bangsa, majmu fik antara bangsa di jedah, dia tulis sebuah buku, dia kata riwayat yang menyebut tentang tempat nak letak tangan ni ada 10 riwayat. Gurak ni tak nak pilih mana. Lebih kurang gitulah saya nak Ada orang tak sini. Allahu akbar. Nampak tak nampak? Jupo. Sini tak jupo. Ada yang tak sini. Ada has sini Ada bawah, ada yang satu pakai bawah dan anak perhatikan kalau tak bawa pusat dia tekak dia mesti tenang. Kau tahu pasal jadi lembut. Ha, kita tidaklah nak, nak, nak kata apa-apa tidak. Bakar bin Bazid, dia bawa semua 10 tempat ni dengan riwayat-riwayatnya sekali tetapi kesimpulannya dia mengatakan bahawa tidak ada yang sahih nabi kita letak sebagai spesifiknya di mana tempat yang yang yang kita letak tetapi hadis yang Nabi kita pegai tangan kanan atas tangan kiri, itu kuat maknanya lepas dia takbir, Allahu Akbar tangan kanan, letak atas tangan kiri pegai dia pergi langit tangan, nah situ tetap situ, tapi nak letak di mana awak ketimbuh lah isu sini yang perlu kita perluaskan perbahasaan kita ada, maknanya riwayat dikatakan hadis Wa'id bin Fajud dia kata Allah Saudari, tak, tidak ada dia jadi pasal itulah kalau kita tengok ada kawan-kawan kita tak atas, ada yang tekaknya ada dia baca ayat koraya wanhar Wan tu maknanya Allah dan tetap tangan dia teka tafsir dia macam mana kita nak kata itu hura-hura kita ni ada huraian dia sendiri ha, maka bagi anak lah kawan-kawan lain mungkin ada cara tersendiri bagi anaknya apa setelah kita teliti dua tiga kitab hadis yang menyebut tentang sifat salat Nabi SAW kebanyakannya membuat kesimpulan bahawa tidak ada satu riwayat yang khas kita nak tukar sini-tukar sini, toh sini maka kalau kalaulah pilihan abu anahnya daripada diwayat yang ada anda kata kita letak di dada inilah tempat yang yang cantik karena nampak kemas dari sudut kerudukan ok kalau rata dipanggil maka siku tidak maka siku duduk sini eh sama boleh kalau begini naik atas, turun bawah lagi tu kalau duduk bawah pusat lagi tu tapi kalau duduk situ duduk di apa ni di sini nampak sama yang dan sama. Dan insya Allah Letak letak sini, letak mana-mana pun Kena dengan sunnah Kerana Nabi kata, ada riwayat yang kata ala satrihi, letak nah, Jadi, maka kita ambil yang di sini Lebih-lebih lagi Dalam suasana masyarakat kita hari ini Sini, negara kita ni Boleh katakan majoritinya sini Ada juga orang bawah Dan ada juga orang sini Orang sini tak masuk dalam 10 Hal ini ke sebelah kau sepuluh tadi saya kat tu ya Kau ni kena kena tambah Kalau Syekh bakar hidup lagi Anak-anak nak wajar dia kata saya Tambah satu lagi, same ni pula Bila kita tanya apa, kau tak sini Nak jaga hati, takut saya tegak air kacar Tidak ada air kod, ni dia mari Tak, nah. ha, dia mari, dia letak sini Jadi kesimpulan kitanya Masalah letak tangan di dada ni Amrun Fihi Sa'ad Kata ulama' Tempatnya luas ha, Cuma hadis-hadis tu lebih lebih lebih tepat kepada kalau kita letak di sini wallahu taala alam. Mungkin sabar-sabar kata, ado lagi kita ni letak sini, ado toklah mana-mana pun. Yang pentingnya kita kena ingat letak tangan di dada ni bukan termasuk dalam rukun. Kalau tak buat siapa mereka tak sah ha, tapi mungkin kita berbeza, ado kata sini hok sunahnya, ado tak sunah. Kata sunah belaka. Yang penting tanya kana, tangan kan ha, nak tok atas saiki. Abun dada. Eh, kumpul hadis-hadis yang ada itu mudah dan untuk suasana masyarakat kita mungkin kalau kita semakin seseorang di rumah kita kita nak tengok seri tak ada orang kata apa tak tapi kalau di masjid orang akan tengok Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitab dia ahkam salah. tidak ada perkara baru dalam salat dia kata aku bimbang apabila kita yang terlalu nak mentatlikkan sunnah bila kita nampak buat hadis ni yang paling kuat sekarang orang lain tak kuat sehingga jadi satu tanda pada kita bila kita duduk mana-mana pun orang yang kenal oh, dia ni jadi sehingga boleh jadi satu tanda dan boleh orang buat buat cula boleh pacar dera, dia ni lagu ni siapa dia dia ni, jadi habis bila orang siapa dia tu, ada track mark situ, habis, masyarakat tidak akan, tidak akan terima dia dan tidak akan duduk sekalinya, itu dia kata, kata apa dia, ulasan uh, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ketika menghuraikan masalah ini di dalam kitabnya, la jadi dafi ahkam salam jadi anda bila baca kitab, la jadi dafi ahkam salam ni insyaAllah ...terdetik dalam dan anak-anak terjemah buku ni. Kan cantik. Dia cuba... ...mesederhanakan suasana yang berlaku. Oh, jadi... ...habis. Kita akan pergi kepada... ...hak ni ni di antara... ...yang diperbincangkan oleh... ...oleh ulama'... ...lepas pada selingat tak ada. Hak ni ni benerai lah. ya. Ataupun bawah pusat tu ada hadis. Iman orang kata hadis Ali tu... ...hadis yang terlalu lemah. Hadis Ali sebut bawah pusat tu ada hadis. Jangan kata orang yang buat pusat tak ada hadis. Ada tapi hadis itu lemah kata Imam Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmuk dia kata lemah hadis itu rukun yang seterusnya kita baca Al-Fatihah lepas pada baca Al-Fatihah kita akan pergi pula kepada uh, rukun hmm? nah baik sekarang ni kita berpindah pada rukun yang seterusnya iaitu rokok macam mana kita nak Ah, ha. pergerakan dalam masalah rukun ni di antara tempat yang kita kena ingat kita nak turun rokok, ada takbir. Allahu Akbar, turun. Lepas pada turun, rokok tu biasa sama. Kalau boleh, kalau boleh kita buatlah rokok ni. Wah, boleh buat pala lagi tu. Jangan lari di antara belakang yang sama. Pala ni biar tengok tempat sujud. Kalau tidak, dia akan jadi kebawah. Dia akan jadi kebawah. Dia tak naik lebih daripada tu. Ha, nah, itu di antara rokok. Yang ada hari ni, ni. Ni, rokok ada ramai-ramai ada sepuluh jenis rokok. Kalau beka tau, beka tangku pun ada. Kalau jenis turunan macam macam apa ni? Bau juga buat ada, lebih lebih pada hak ha, jadi semua ni tujuan kita belajar bukan apa. Kadang-kadang kita tak ambil berat sangat masalah ni. Jadi kita cuba tengok di manakah yang betulnya biar kawan kita tengok, pilih rumah biar isteri tengok. Kalau boleh kita buat kelas klinik solat kita ni, kena buat juga hak jenis. Jenis kepala sepatulah ni tu. Sepatu, Masuk sini. Kau tak kena tu akal sikit. Ha, kena tiga hari buat latihan sini. Betul boleh. Kau rasa semayal tak? InsyaAllah. Ta Kalau tidak, berat juga tu. Ha, jadi tak kena. Pegas di betih betul betul. Tak tangan atas bawah pun tidak betul. Enaknya tangan kita duduk di mana? Di atas lutut kita tu. Ha. Baik. Bila kita selesai daripada rokok, kita akan aktidak. Aktidak ni bangun daripada rokok. Allahul Allahuliman hamidah. Itu pun... Tepat yang ketiga Tangan kita kena naik Sambil Allah Liman Hamidah Tak naik itu biasa sama kan? Nanti Allah wow. Hal sini banyak Black wind Sambil Allah liman, Dia cumi kita yang naik Tidak cumi Jadi nampak Tak apa Tak apa semak sini Gitu Lepas Sambil Allah Liman Hamidah Rabbana Walakalhamdu nah, Jadi sini timbul perbahasan Itu kalau kita seorang Ataupun kita jadi imam Kalau kita makmum nak kata juga sama Allah liman hamidah nah, maka di sini timur riwayat yang mengatakan Nabi SAW dalam hadis Nabi kata apabila mau dengar Imam kata sama Allah liman hamidah puluh Nabi kita ajar kepada kita puluh kamu kena kata Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamdu ini ada empat riwayat di sini tuan-tuan Muslimin dan Muslimat ada empat riwayat yang pertama dia kata Rabbana lakal hamdu satu yang kedua Allahumma Rabbana Lakalhamdu Dua Yang ketiga Rabbana Walakalhamdu Ada wa. Yang keempat Allahumma Rabbana Walakalhamdu Jadi setiap baca empat ni Ada perbezaan Tapi anak-anak rasa tak sempat kita nak buat Mungkin kita akan buat satu daurah lain Iaitulah memahami bacaan-bacaan dalam salat InsyaAllah Jadi untuk ringkasan kepada maham bacaan salat ni Tuan-tuan boleh tengok dalam CD yang hendak sarah kepada kita perisai Muslim dalam sini perisai Muslim itu kita telah sarah baca adalah salat dengan cerita-ceritanya dengan apa-apa yang telah disebut oleh Nabi kemudian Nabi kita salatlah mengapa kedua belah tangannya menyamai telinga atau bau sehingga betul-betul berdiri tegak. Nah, jadi bila berdiri tegak ada juga Nabi baca tak doa tambahan lagi Rabbanalakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ar wa ha, min ama bainahuma wa min amashitta min sha'in Ah ini baca baca ni kalau bolehlah tuan-tuan muslimin semua cubalah kita naik taraf sikit daripada duk banar rabbanaka muda sampai hari ini, kita cuba tambah sikit bacaan-bacaan lain ni. Padahal kita dia ada, sudah ada dalam buku perisai muslim itu sudah ada. Jadi bila kita sudah sudah tidak dua perkara kena ingat dari sudut bacaannya rabbanaka alhamdu kemudian tangan kita. Bila kita angkat tangan naik lepas tu tu nak tak mana tangan Ah sudah ada setengah kata tak di sisi tak apa betul ah, tak betulnya kalau tangan duk berayu ah, sambil tunggu rupakan akan hamdu begini ayu haa ah, ni banyak berlaku di dalam setengah sebahagian daripada masyarakat kita ni waktu dia semaya dia panggil tangan berayu eh? berlaku tak berlaku tu Memang ada. Kita cuba panggil Lepas ni, biar kemah mulek. Tok, biar mereka itu kenal. Tok, atau di apa ni di sisi kita. Ada juga setengah ulama di zaman kita ni, dia dia tak balik sini. Oh ini perbala, berlaku perbualan yang sahih antara dua tokoh ulama yang yang hebat dalam dunia ni. Rahmat jami'lah alamiz lah meninggal berlakar. Soalnya, kata sunah tak sini. Sebab Nabi kata sejak dia berdiri dia tak angkat dadu. Oh yang kedua kata tak lihat tak, tak kenal tak sini. Jadi kitanya. Oleh kerana dua-dua ulama' besar pula Kalau kita kekal seperti ada hari ni pun Tok bawah ni lebih, lebih selamat dari sudut keadaannya Dan yang pentingnya Jangan ada berayu Haya tu tak mampu Baik, bila kita selesai daripada Yang tidak Kita nak nak sujud Nak turun ke sujud ni, nak turun apa dulu ha. Ada ulama' kata kita kena turun Lutut dulu Ada yang kata kena turun tangan dulu Hak manasah sunnah ni Ah, eh? Dua-dua sunahlah. Jadi di sini sebenarnya masing macam ada ada riwayat yang pertama dia kata tunggu tangis dulu. Baru dulu. Kalau ni pun ada ulama-ulama besar menyokong ulama semasa pun menyokong yang kata lutut dulu but ulama-ulama besar. Contohnya seperti Imam Syafi'i kata lutut dulu. Dan disokong oleh ulama-ulama semasa ni yang hebat-hebat juga. Dua-dua ni isu letak tangan semula dia ada isu lutut dulu ke tangan dulu jadi isu yang tidak perlu diperbesarkan lah dua-duanya ada pandangan alim ulama kita dan ada dalih bukti masing-masing bagi Abu Anasnya kita tengok keadaan kita lah kalau kita sudah kuat mungkin kita turut lutut dulu tapi kalau lutut spraynya sudah agak longgar kena tunggu apa tu? tanya dulu kalau turut lutut dulu maka tunggu, tunggu, tunggu. jawab dia musul lepas maya tak? jadi jadi tidak perlu. Bukan kata satu simak. Bila kita kata, aku nak ikut selalu kamar kita, mesti lutut dulu. Jangan tangan dulu. Kalau tidak, jadi macam muntah. Jadi, janganlah kita muntahkan orang. Karena ada riwayat yang kata, tangan dulu. Ada riwayat kata, lutut dulu. Dua-dua tu ada. Jadi, kita tengok keadaan kita. Kalau kita rasa lutut kita sudah sudah agak jam. Kan? Maka, tangan dulu lah di antara tempat yang yang kita kena pergi. Yang salahnya, hati-hati ala duduk je lepak tangan hang mau atani Nabi kita larang Nabi kata jangan duduk seperti duduknya anjing tidur anjing tidur kena lepak atas rata tak angkat zikir ah ha, itu, itu yang salah ha, ataupun kaki terangkat ha, itu salah ni macam nak main main apa lelaki ha, jadi gambar-gambar tema -gambar, ataupun sujud sujudnya kepala tengok dia sujud dengan kepala tu kita Allah ke belakang tengok belakang awak Mati nak tengok hati dia muka kata Oh ya, kau kau nak tengok hati pun tak tengok, kena tengok kupu kakak Jadi ada ke, ada kesujuk lagi tu. Tidak. Eh, ada pelakon. Ini cerita, ni cerita kacau. Tapi dalam masjid kita ada ni, kot ada. Ada. Ini ya, ini yang perlu kita kita ulang kaji masuk pos pelakon ni. Pos pelakon salah Nah, jadi Nabi kita saw. Salam dia beli dalam hadis Nabi kata, aku diperintahkan supaya sujud di atas tujuh anggota tujuan angkotor itu siapa? dai diwayat mengatakan Nabi kita sujud sekali dengan dai sekali dengan hidung tak sekali saja Dan mana kalau spek mata kita ini besar kita sujud terakap kena buat, kena pecah Dan kalau spek ini tidak menghalangkan dai dengan hidung kita boleh sampai tidak jadi masalah yang kedua, dua tangan dua tangan mesti duduk atas latar ha. kalau tak tahu hari ini pakai seluar tak Waktu nak suruh Soh dah dia panggil sebelah Dia pegat Pegat, tali pegat Dia belakang ni nah, Jadi tak juga Anggota tujuh Tak suruh satu Dia kata kalau tu paham ni ustaz Berat orang belakang ni nah, Dia timbul ni di situ Jadi Kadang-kadang kita solat dengan orang muda ni Beba juga lah Jangan pakai suak tak lah Pinjel kain di masjid Dia di pakai Nyasa apa dia nak pegat keluar ni Yang kedua Yang ke li, uh, Tiga Yang kelima di antara dua lutut Yang keenamnya Dua jari kaki Ah Dua jari kaki ni di antara tempat yang yang agak banyak silap dalam pak sujud. Jadi kita cuba tekanlah di sini kaki kita tu. Yang pertama tangan nak dekat mana? Waktu sujud. Jadi di sini ada ada dua riwayat. Satu kata tangan kita lepas badan baru, ada kata, -kata tangan kita betul, betul, dekatnya muka. Jadi kita sujud, tangan tu situ Tapi jangan lebih gitu. Nah, sekarang ni ada setengah orang ya. Terlebih dia dia nampak labut lonjaklah ke depan. Ya. dari sudut uh, apa ni? dari sujud uh, sujud dia lebihlah ke depan ah ni ah, ni ha after ah, that ada lepakan gitu ada oh, tengok ke bawah ada ah, jadi tak nak kata ulama kita duduk sujud itu seperti biasa dalam keadaan kita ketenangan duduk ah, jangan jangan lebih ke depan dia kata sunnah ustaz memang ada setengah kitab dia tulis sunatnya kita lonjak ke depan sikit jadi jadi lebih pasal punggung dia tak boleh sama dengan belakang kena ke depan ah, jadi dalam kita uh, syekh bakar bin, Abu Zaid tadi seorang ulama' yang, yang hebat ni rahimahullah ta'ala dia tulis dalam lah jadi dia piahkan dia kata di antara keterlaluan bila orang tu sujud siapa kau tunggu lah depan tak lagi jadi kita ambil macam biasa kita duduk sujuk ni lebih tenang lebih apa ni mengikut keadaan kedudukan kita sendiri itulah yang pentingnya sujud di atas tujuh anggota dai dengan hidung sekali dua tangan dua lutut dan kaki kita tu jangan jangan duduk jangan tak, tak sujud. Ha, maka yang pertama tadi tangan letak dekat bawah ataupun siapa atau teringat satu yang kedua masalah kaki kaki yang lipat tu wajib cumanya nak tahu jarak di antara kaki nak rapat ke nak buka kebanyakan kita tak pekak jumhur mengatakan kita boleh buka setakat yang perlu ada setengah kata sejeka buka ada juga riwayat yang mengatakan kita kena perapak kaki sebab apa kena perapak sebab waktu Aisyah cari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dia rasa tengok dia jumpa dua kaki Nabi kita ni tengah duduk sujud. Dia kata kaki dua dia rapat. Ah itu hadis Aisyah dia menunjukkan bahawa rapat kaki. Jadi macam mana keadaan kita hari ni? Kita nak berapak ke nak buka? Tengoklah lagi takfaq kata buka sejengkal. Dalam kita kita setengah orang mau kata rapat. Yang apa yang ya anak lah daripada perbincangan para ulama kita boleh paka dua-dua tapi dalam keadaan tertentu perapak itu lebih utama. Contohnya kita salat dengan pakai kain halu. Kain halu kena kipas pula kuat musim. Hak mana yang lebih utama? buka ke bapak? Ah ha, maka kita kena bapak situ. Kalau dia kata apa perapak ni dalam lagi tak nak kata, tidak apa. Ada juga riwayat Aisyah kata radhiyallahu ta'ala anha dia kata dia jumpa kaki Nabi tengah tu sujuk kenapa. Ha, cerita sedekah ha ese tu cerita lain pula tu. Tak, batal-batal wuduk -batal tu dalam bab lain, bab hafs tadi. Ha, jadi kita kalau kita pakai seluar, mungkin kita boleh renggangkan sikit. Tapi kalau pakai kain, maka lebih baik kita berapa apa? Karena lebih selamat, lebih-lebih lagi kalau masjid tu orang perempuan duduk di belakang yang tidak ada tak ada dinding, tak ada tirai. Ah ha, lebihlah utama lagi. Jadi perbezaan yang macam ini lebih mematangkan kita. Kadang-kadang kita tidak nampak hikmah di sebalik perbahasan para ulama itu kenapa yang salahnya, tengok jadi kita naknya kaki itu rapat ya? jadi jauh sangat hak salahnya, kalau kaki tak tak, tak sujud, kaki kita ni tidak tidak tidak lipat, ha, itu salah ataupun kaki terangkat ha, yang ini memang kesalahan dalam salah ada dalam masalah, tak tebit sunnah itu diantara bukor dengan rapat itu, tidaklah satu perkara yang yang besar kana dua-dua itu ada pandangan para ulama yang kita rasa tidak tidak tidak tinggi, tidak apa ni tidak sesuailah kalau kita dia rasa orang rapat tu pun salah hak, hak hak buka pun salah jadi kita yang betul ada masalah kemudian duduk di antara dua sujud selepas duduk di antara dua sujud macam biasalah kita nak duduk duduk dipanggil duduk iftirash duduk iftirah ni macam mana duduk atas tapak kaki kiri angkat kaki kanan ha ini ada masalah sikit Waktu nak angkat kaki kanan ni agak ada masalah. Masalah tak masalah? Lebih-lebih lagi kita orang yang terlibat dengan dengan Kementerian kesihatan. Nak lipat tak boleh. Kalau lipat memang beraya mata lah. Nak boleh siap. Nak. Hilang khusyuk. Jadi ulama kata setiap pergerakan kalau kita buat hilang khusyuk maka pada waktu itu kita diberi kelonggaran supaya kita tidak melakukannya. Jadi bila kita tak mampu dah, tak mampu nak lipat, kalau lipat sakit. Maka kita turut tapi kena ingat. Kalau ada anak salahkan dengan kita, ada kawan, kawan kita kena beritahu. Sayanya, kaki saya ni tak boleh lipat. Kalau ha, sunahnya, lipat. Barulah dia berpanyakan, kalau tidak anak kita, ayah ikut. Pernah satu hari, anak balik rumah. Jadi kita nak semayah sunah rumah, mari anak, anak kecil. Dia tak jadah belah kita, dia semayah duduk duduk semaya. Sudah semaya tanya apa pasal berduduk? Dia kata tutup di masjid duduk juga dia tu. Di dia, dia tengok tutup semaya di masjid duduk, dia dia duduk juga semaya, semaya. Duduk capak selok. Budak ni dia ikut. Maka untuk memahamkan dia, bahawa kita ni tidak mampu nak duduk macam ni, kamu hak boleh buat, ah kena buat. Jangan jangan, jangan jangan tak buat. Itu di antara. Jadi ingat kaki tu. Memang di antara di antara kesilapan kita bila kita tidak uh, tidak tidak letak kaki secara yang baik tu nya. Kemudian pergerakan yang seterusnya samalah bangun daripada cuma bila kita bangun daripada taksu awal ada sunnah di situ iaitulah kita kena angkat tangan bila bangun daripada taksu awal jadi dalam solat ini ada empat tempat yang kita kena angkat tangan yang sunahnya takbiratul ihram waktu nak turun ke rukuk waktu iktidal tiga yang keempatnya sewaktu bangun daripada sujud rafa' eh, lima' bangun daripada tasyahut awal nah, itu empat tempat ada pun yang lain-lain itu kalau kita tengok dalam buku-buku pun tidaklah menjadi amalan majoriti para ulama' kerana tidak ada dalil yang jelas yang mencuri hmm. mungkin dalil umum ada tapi dalam baksalak ni para ulama' kata kita ambil dalil yang khusus yang menyebut tentang perkara ini maka duduk kedudukan kaki kita dalam dalam baksalak ni memang satu perkara yang yang cukup kena ambil perhatianlah yang kita anggap tengah orang tu bila dia mengajar hal ni sunnah je tak buat pun tak apa itu yang jadi masalah kita letak sunnah ada perkataan e jah di belakang sedangkan bila sebut sunnah tu dah hal ni hal lah kita nak buatnya hmm. ha, jadi bila kita dalam tasyahud bagaimana cara kita nak nak ni tangan kita jadi ada diwayat ada dia kata dia ni tangan kita ni tutup kemudian jari ni jari tengah dengan jari ibu ni situ. macam dalam kambar kita ada juga yang kata kita kepa semua, jari kita ni, ibu-ibu ni yang, yang terikat. Ha, jadi benda-benda macam ni di antara benda yang tidak uh, apa ni, yang kita boleh buat sama ada macam ni atau macam ni riwayatnya ada. Dan masyarakat kita pun tidaklah jadi satu benda yang, yang pelik boleh dari sudu kita tak sini. Kemudian tangan nak tak di mana? Ada kata tak di ujung paha kita tu, ya tak lutut, tak sini tanya cuma mungkin timbul perbahasan tentang gerak jari. Ha ni gerak jari ni ada ada timbul timbul perbahasan. Saya ingat setengah daripada penceramah-penceramah, pendakwa-pendakwa bila sebut tentang gerak jari ni menjadi satu mainan. Perli pula. Orang gerak jari ni mari mana ni? Ha, kita kena ingat. Kumpulan yang menggerakkan jari ni bukanlah kumpulan baru. Tuan-tuan dengar -tuan ada sikit. Yang bergerak jari ni bukan kata orang yang baru di kurung kita tidak. Para ulama' Al-Fekah mengatakan Kumpulan yang berpandangan Sunnah gerak terjunjuk ini Menggoyangkan jari adalah Dipegang oleh mazhab maliki Maliki ni tahun birilah lagi Bukan tahun zaman kita Ulama' dulu Tapi kalau kita duduk Baca buku Gerak jari ni kita duduk perli ke Ulama'-ulama' semasa Kita kena ingat Kita juga perli kepada pengikut-pengikut Imam Malik Yang terdahulu Yang telah mati berapa ramai dah ha, Maka Kita tak payah dah kalau kita tak nak buat tak payah buat tersebut beberapa hadis dan Nabi SAW di dalam hadis yang menyebut tentang adanya gerak jari itu tetapi ramai ulama' tidak mengisbatkan gerak jari mengatakan bahawa hadis gerak jari itu uh, Nabi kita tidak bergerak terus sampai sudah salat. jadi bagi kita lah oleh kena benda ni di antara Natal Tebik Sunnah satu dengan nak menjaga suasana yang tidak terlibat dengan perkara pokok. Maka, kalau kita rasa dalam masyarakat umum, orang yang tak ada firma, tak lagi kita buat. Kita buat, tadi rumah kita, salat malam, salat tahajud, kita nak, nak buat. mengikut pandangan Imam Malik dengan hadis-hadis yang dia dia, dia sandal, yang dia pegang itu, kita boleh buat. Tapi kalau kita dalam masyarakat awam yang tidak buat, tidak buat. Dan hadis yang kita buat ni pun tidak syarak, tidak kuat, er, tidak jelas bahawa, Uh, Nabi kita salallahu salam Buat terus berterusan Maka Kita mengatakan bahawa kekalah seperti yang kita ada Kita bertazhub bila Bila kita berdoa Okshadu Allah ilaihan Allah Ada yang mengatakan di situ Ada yang mengatakan ketika kita berdoa ha, Maka kita buat Perkara-perkara yang lebih penting Daripada itu tuan-tuan muslimi dan muslimat Iaitulah Bagaimana kita nak melakukan salat Benda-benda yang just ijar Yang menjadi pertikaian itu Janganlah sampai peringkat dia memisahkan kita dengan sahabat-sahabat kita yang lain yang anda rasa lebih banyak lagi uh, benda yang orang dalam bak salam ni yang penting kita menekankan maka yang seterusnya ialah memberi salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi dalam bak salam ni pun ada sedikit lah uh, penjelasan yaitulah kita tengok bila kita bagi salam Nabi kita orang belakang nampak pipi dia yeah. salamualaikum Assalamualaikum biar, biar paling betul Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Jadi Ahli terapi pun kata Bila kita pusing kuat ataupun Dari sudut kesihatan betul Contohnya dia pelik dalam masa raja kita ni Dia ada stesen tengok ha, Tengok dalam gambar tu Bila Assalamualaikum Hanggup ha, Hanggup tu dia dia ambil makna Tak ha, berhanggup ha, sikit Assalamualaikum ha, Assalamualaikum ini macam-macam gadget macam-macam brick. Sedangkan tidak ada riwayat pun situ. yang ada Nabi kita pergi sana, assalamualaikum, assalamualaikum, war assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Nabi kita berhenti seketika. Mungkin tuan-tuan ada tanya dia kata, ni raut muka lagu ni. Lah. Tak sudah lagi tak kata raut muka dah. Jadi hadis masalah hadis raut muka ni telah dikumpul oleh para ulama di antaranya Imam Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala, dia kata hadis arak muka tu tidak sabit. Tidak kuat daripada Nabi SAW. Jadi oleh kerana hadis tu tidak kuat. Dan semayah betul, habis-habis dah. Jadi ada setengah masyarakat ni bila kata, semayah buat habis dah, apa salah kita nak raup? Tak apa lagi. Yang anak rasa kadang-kadang terkilan. Bila ahli ilmu dia bercakap, nak raup pun berapa apa? Kita bercakap dari sudut akademik. Dari sudut ilmiah. Ada tidak? pun ada riwayat ke? Yang kita boleh berlepas cakap siapa meletup gitu mohon lah. Nak. nak marah. Nak. Apa, apa sebab? Eh? Dalam hadis ni, hati kita apa ni kata, uh, Siapa di kemuka ni, Ada beberapa riwayat yang diambil uh, daripada Nabi SAW, Tapi ulama' mengatakan bahawa, Tidak sabit daripada Nabi SAW. Jadi oleh kerana itulah, uh, Para ulama' sebahagiannya menerima, dan ramai juga yang tidak terima jadi kalau kita rasa hadis yang, yang yang di apa ni ulama mengatakan hadis itu tidak sabit kita tidak buat tidak jadi masalah dan orang itu kata dia nak ikut ulama juga walaupun hadis itu tidak kuat kita ha, pulang kepada dia lah. dia dengan Allah SWT jadi tak perlulah kita kata oh, ni buat ni tak buat kalau ha, tak buat berkata, dia tengok orang tak tak tahu muka macam satu kesalahan besar salah apa dia, dah? dapat maya siap dia kau semestinya maya tak siap lagi ada, ha, Tapi jangan sampai perangkap nak nak sapu punggung. Ha ni tak ada diwayakkan. Nampak rapung. Jadi anak hurah panjang dalam dalam syarat pada kitab Mu'athal Musalli dalam bab solat ni tuan-tuan boleh tengoklah dalam rakaman yang kita buat dalam dalam CD itu Satu lagi tentang sifat solat yang kita buat panjang hari tu di di, HUSM, di USM ni apa ha, ni? USM. Ah jadi rakaman-rakaman itu masih ada. Yang terakhir sekali yang anak, -anak sebut dalam masalah ini ialah tentang zikir selepas solat. Bila kita salam alaikum nabi kita sallallahu alaihi dia terus berzikir. Nabi kata astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Tiga kali Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabaarak ya jalalul ikram. Ringkaslah ya, Nabi. Tengok panjang. Kalau panjang, kalau kita panjang aja orang panjang-panjang dia -panjang, menyebabkan dia tak tak pandai nak buat nanti. Baik panjang. Eh. Akhir sekali ikut tak imam. baca-baca, tak tak baca, salam alaikum sekali dengan tak imam. Tak terbaca maka kita kemukakan kita sendiri dan juga anak keluarga kita kita ambil zikir-zikir yang waris kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallahlah semua yang hadir hari ni anak kabri sekeping sore zikir ni sebagai hadiah uh, kenangan untuk majlis Taurah Tahsin kita salak kita pada pada hari ni jadi zikir tu ringkas ha? siapa dia nak cetak zikir ni nak bagi free dipersilakan ha. macamnya nombor akaun pondok jangan buar eh masa kita nak ngiap dekat segi situ. Nak. Ngiap. untuk untuk untuk impak feasibility tu. Jadi nabi kita yang pertama kali dia ajak astagfirullah. Saya rasa tu tuan boleh buatlah. Okay? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal ikram. kamu diikuti dengan la ilaha illallah lah. wa la syarikalah ta'awwul mulku wal hamdu 'ala kulli syai'in qadir. Ani ha, agak dangas sikit Mimpi kita tak ada kata. Sampai ke akhirnya Kemudian Nabi kita Subhanallah tiga bertiga kali Alhamdulillah tiga bertiga kali Allahu Akbar Tiga bertiga kali Kemudian dia baca pula ayat terkursi Nabi kan sampai dia baca ayat kursi Setiap kali lepas salat Tidak ada yang menghalangnya untuk masuk syurga kecuali Mati Sampai dia baca subhanallah tiga bertiga kali tadi Alhamdulillah Allahu Akbar tiga bertiga Diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan bacaannya lepas sana habis dia kata salah ke ustaz-ustaz kita tu baca zikir-zikir yang ada kita tak nak nak, nak menyalahkan sesiapa tapi setiap tempat ada bacaan dia zikir waktu pagi ada bacaan dia kita pergi zairah orang sakit ada bacaan dia kita pergi tempat orang yang kahwin Nabi ajar kan eh? baca baratallahulahumat nah. kita pergi tempat orang mati zairah kawan-kawan kita kematian keluarga kita baca sedikit mati jadi tak munasabah lah bila kita pergi eh, setiap tempat tu ada munasabah dia ada sebab dia ada peraturan dia maka kita kena baca oh dia kata ustaz jangan marah baca Al-Fatihah tu surah yang paling afdal dalam Quran Al-Fatihah kalau kita nak baca lepas semayah sana tidak sana tapi tidak ada riwayat Nabi baca masa tu kita baca 4 kali dalam semayah luhur tadi Al-Fatihah di situ bacalah surah-surah yang dibaca oleh Nabi di antara ayatul kursi contohnya nah, jadi jadi Itulah uh, perbincangan kita. Kalau boleh kita terikat yang Nabi kita buat ni lebih ringkas, lebih mudah, lebih berautoriti dan tepat kena dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ya. Contohnya Nabi kita buat istighfar. Lepas dia solat terus istighfar. Astagfirullah sallallahu Apa sebab? Setelah kita teliti dalam cara hadis, Nabi kita istighfar ni kenapa? Sebab dia merasai bahawa ada ada kekurangannya dalam salat tadi. Nabi rasa kurang. Bila dia rasa kurang, dia istighfar. Seperti nabi kita keluar daripada tandas. Bila keluar daripada tandas, apa yang dia baca? Wufraan. Sebab apa? Sebab nabi ni yazkurullah fi kulli ahyan. Dia berzikir kepada Allah semua masa dia tekir. Bila dia masuk dalam tandas, dia tak le zikir. Bukan tempat dia situ. Maka nabi kita keluar daripada tandas terus. Keampuanannya kaya Allah Aku terputus sekejap tadi Tak boleh zikir Jadi Nabi kita lepas salam Merasai bahawa dalam salat yang tadi Mungkin ada kekurangan Jadi kalau kita rasa kita ni Tak kurang ha, Jadi tak Tahu nak siapa-siapa dia yang hebat kan? ha, Jadi Biarlah tuan-tuan muslim Kita bacalah zikir-zikir yang terikat Dengan apa yang dengan Nabi kita ajar Nabi kita Alaihi Wasallam Ajar kepada kita perkara-perkara ini Jadi diantaralah Untuk penerusan Perbahasan kita dalam pak salat ni saya cadangkan sebuah buku yang ditulis oleh sahabat kita iaitu Ustaz Zaharuddin uh, dia tulis buku ni Pemula Salat Sempurna dalam buku ni yang ana asyurkan dia tu bukan apa kita baca banyak dah buku lain buku hak ha orang ni tulis, orang ni tulis buku buku yang di tangan kita ni pun ada kan tapi dalam buku ni dia maklumkan kepada kita kalau lah isu ni letak tangan dulu ke lutut dulu dalam buku ni siapa yang kata macam ni siapa kata ni apa hujah dia masing-masing jadi kita lebih terbuka, kita lebih tenang terhadap bila kita tengok orang lain berbeza dengan kita. Ha, kenapa orang ini tak terjadi? Kita tahu lah mazhab Maliki yang tak terjadi. Janganlah kita duduk kata oh, jua ini mai dalam mayat ha, lah, Sepadulah baulah kita rasa uh, ada ketenangannya dalam masyarakat. Hmm. Jadi tuan-tuan boleh cari dalam buku ni, nak suruh baca buku Salat Nabi Antara Tarif ini. Jadi merasanya tak tahulah kalau ada terjemahan daripada Indonesia daripada kawan-kawan kita tu. Jadi itulah. Kamu ni beli. Ha, apa ni dapatkan buku uh, perisai muslim. Untuk bacaan dalam salat tambahan. Dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam tu. Uh, dan juga zikir selepas salat yang ada di sini. Itu di antara bekalan-bekalan. Yang cantiklah untuk kita sama-sama uh, membaca. jadikan amalan kita. insya Allah ta'ala. Jadi uh, selepas daripada kita tamat bahagian salat. Anda pun tidak mampu nak syarah semua. Kasa ni kan nak syarah semualah salaknya awal sampai akhir mungkin kita kena duduk sini dua hari dua malam baru habis tapi setakat perbahasan secara umumnya itulah yang kita dapat insyaAllah allah taala eh uh, satu je ya, nak bagi tahu baru ni sempena dengan bulan Rabiulawal baru ni ana telah terjemah sebuah buku nama dia Bidayatul Sul fi Taqdili Rasul 41 kelebihan nabi mengatasi para nabi yang lain ini bukan macam modul raslin ni, ni tajuk lain ni jadi kita ni komen Sultan ulama bawa kepada kita 41 kelebihan Nabi mengatasi para anbiya yang lain. Anak ada bacaan buku ni hampir beberapa negeri dah. Sampai ke Johor pergi Kuala Lumpur pergi di pondok kita Kuala Krai tu hari Juti 12 bulan awal tu anak baca daripada awal kulit ke kulit kita. Ni. Dua dua je lebih. Jadi oleh kerana ramai tuan-tuan tak dapat hadir. Jadi kita rakaman kita ada. Jadi bolehlah ambil CD itu untuk Ambil buku ni, klik mengaji sendirilah pulak ni eh? Nak ulah sini rasa tak ada lah Di majalah Allah ni tak tahu Ada jadual aku tia. tak ada bulan ni Tak tak ada, tak tahu dah <laughs> Jadi, uh, insyaAllah lah kita akan Jumpa lagi dalam lain-lain uh, Apa ni, uh, lain-lain uh, Majlis, dan uh, Untuk tawasun Perturusan kita belajar dalam pak ni Banyak dah rakaman yang nak buat dalam kitab Musalli sendiri Dalam kitab Fikman Haji Kita khotam dah daripada kita mukaddimah daripada kita mustika hadis ana ada sarah dalam pak salah ni beberapa kita musalli habis fatah 34 siri mustika hadis 60 siri tahu aku nak semaya saja tahu baca uh, pigment hadis berapa 50 siri mungkin 40 lebih jadi lakaran-lakaran itu boleh tuan-tuan ambil buat teman perjalanan tok atas kereta boleh dengar insya-Allah taala sekian aku qaulihaza wa wa lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, khair Dr. Abdul Basit Abramal jadi tadi dia ingat nak introduce dia. Terus-terus dia boleh pergi satu. Di -lalu. depan ni ada tau ada ceramah yang popular sekali kita